Du lytter til med noget på spil på 24 Mit navn, det er Kristoffer Tauber, og min sidemarker og kollegaer står ved siden af mig her, Morten Christiansen, skovhugger og mig -kontrollør. Det er det, du hedder i dag. Fedt mand, den kan jeg godt lide. Jeg er jo fra Nødebo, og vi har en Nødebo-skovskol. Præcis. det, det, det kunne ja. Det er det. Altså, vi må ikke hmm. kalde os uh, selv værter i det her program, så nu er vi sådan lidt forskellige uh, både sagsbehandlere og kontrollører og togbilletskontrollører og sådan noget. Og overfor mig, der sidder Helen er dem? Er det rigtigt? Det er så rigtigt. Fordi jeg glemte faktisk at spørge dig, hvordan man sådan udtaler dit navn til starten. Det er altid meget god stil, synes jeg faktisk. Men nu gør jeg det. Ja. Du gjorde det faktisk rigtig flot, en ligesom den bedste lærer, vi har. Okay, ja. Jamen, det er også det, jeg aspirerer til at blive, så altså, der, er, der er ikke så meget der. Og du er sådan en, altså nu har jeg skrevet nogle ord ned omkring dig, du er sådan en rigtig uh, DR's uh, talentholdstype, du ved, uh, helen er musiker, satiriker og jo også en form for sådan journalist, og uh, åbenbart et sådan kæmpe talent, for ellers så kommer man vel ikke ind på sådan DR's talenthold, gør man det? Jeg har sagt det før, der er noget fuck-vendt der diskurs, ikke? fordi så skal man lige pludselig leve op til et eller andet. Og jeg tror, at hvis man føder et barn og siger, at du er god, du er talentfuld, så skal det nok tro det på et eller andet punkt og få andre til at tro på det. Så ja, det er lidt sygt i hovedet at få sig selv præsenteret på den måde. Ej, ja. <laughs> synes du selv, at du er sådan talentfuld, har et eller andet? Jeg synes, jeg er sådan, ikke det er meget nysgerrig på mennesker og sprog. Alright. Og kultur og kunst. Sprog? Hvordan, hvordan det? Jeg er opvokset i et hus. Min far er forfatter, og min mor er pædagog. Så i virkeligheden så har der altid været et meget interessant sprog, øh, synes jeg. Både poetisk, men også konstruktivt og sådan øh, legne. Jeg kan bare godt lide det. Jeg har flere sprog i bagagen, så Fedt. det åbner min verden. Vi går allerede ind i det der med at kende dig, eller lære dig bedre at kende. Altså, I dag der skal vi tale om, at det er sådan at være uh, talent, fordi som jeg lige sagde, så uh, er hele nok noget af det, jeg vil kalde for et menneske, som sådan shopper rundt i mange forskellige genrer. Altså, der er sådan den der satire-del, så er der også sådan, du er også sådan ret god til at tale, formulere dig, du joker rundt med folk, du satiriker, du tegner, maler, spiller musik og sådan alt i alt sådan en... Altså faktisk det, man måske vil, vil kalde sådan en, en rigtig kunstner. Og så er du mega god til at vise det frem. Og det er der fandme ikke mange, der er. I'm gonna cry. Hvor, <laughs> hvorfor har mit far aldrig sagt det her til hvor, mig? <laughs> hvorfor, hvorfor, hvorfor er du ikke bange for sådan at vise dit, sådan det der, du laver frem? Jeg synes, du er det dårligt. Skal jeg være bange for det? Nej, nej, ikke. Okay, fordi nej, nej, nej, den, nej, nej. den der følelse har jeg rigtig tit. Og jo, jeg er bange for at vise det frem. Du skal ikke, ikke misforstå især min musik. Altså, det kan godt være, at min Spotify-link har ligget i min bio på Instagram i, jeg ved ikke, syv år, jeg ved ikke, siden gymnasiet. Men her forleden så ville min kæreste vise det til sin familie. De var ude på ferie at kørede i bil. Og så satte han det på i bilen og sendte et billede. Så du du der? Nej. Okay, okay. Han sendte et en video af mig, hvor de lyttede til det. Og jeg blev så embarrassed. Eller sådan, jeg, jeg blev ked af det. Jeg, var sådan, jeg blev ked af det. Jeg føler mig udstillet. Jeg var sådan, du lægger det selv ud. Men jeg tror, med musik har jeg rigtig svært ved at mærke, om jeg sådan, gør det godt nok. Og jeg sammenligner mig selv rigtig meget, for jeg synes... På den ene side, så gør jeg det, fordi jeg kan godt lide at lave det med min ven, og det er, en, det er mere en social ting for mig, og sådan en, et indre liv, der skal ud for mig, end at jeg skal leve af det, og folk skal dømme det. Men med kunst, med tegning, har jeg en meget større, sådan, ikke en stolthed, men sådan en forståelse af, at det er godt. Jeg kan godt se, at godt er god til at tegne. Men musik er lidt mere sådan, uh. hvor, hvor skal det hen? Yeah. Nej, det er fordi, jeg virkelig... grund til, at skrive det her ned i uh, går aftes, det er fordi, jeg kender rigtig, rigtig mange talentfulde mennesker. Ja. Og når man så opdager, at de faktisk kan det, som man måske ikke har set online, og det er jo, fordi, vi lever i den her nye verden, hvor man kan se det hele, ja. så bliver man så lidt forundret over... Hvorfor, hvorfor fanden? ligger du ikke bare et billede op af det der? Eller sådan rapper det på en anden måde? Også når, når folk ser det? Eller... Mm. Og så kigger jeg på, på din Instagram, ja. din TikTok, og sådan hele sådan det der univers, der blev skabt omkring dig. Og så er der bare sådan en masse sådan ting, der bare braver frem. Og især, jeg laver også især mærke til dine tegninger, de kan mm. noget. Har du gået på, på skole for at tegne sådan? Nej. Øh, jeg tror, jeg har haft en pædagog og en forældre der har sagt, det er godt, bliv ved. Og så har jeg virkelig taget... Hold fat i den, så jeg er bare ikke stoppet, tror jeg. Og så tror jeg også, det er en ting, jeg kan mærke, som jeg bliver sådan ægte stolt af mig selv igennem, så jeg vil ikke give slip på det, fordi det er sådan en, hvis jeg er ude og sejle lidt socialt eller i andre kompetencer, så kan jeg altid vende tilbage og være sådan, vent det her, det har jeg. Der er en kerne her, eller en selvforståelse, jeg godt kan lide. Så. Altså, jeg, jeg synes, det er for fedt, det der. Men altså, nu, nu forgriber vi også allerede, at vi skal, mm. som sagt, lære dig bedre at kende. Vi skal lige bare lige tjekke ind med øh, skovhugger, Mister Nødbo, <laughs> øh, Nørbro herover, Morten Christiansen. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg har det for Ine. Er du, øh, altså, du, du er faktisk også en person, som jeg synes, er god til at vise sådan ting frem, som du laver. Du er ikke så bange for sådan, at blive dømt på det. Du har også haft den her joint Stuntfood, hvor du anmeldt mad. Altså, hvor, hvorfor, altså, var du ikke bange for, at folk, de ligesom sådan... Sådan skrev alt muligt lort, og var sådan, uh, at det bare overhovedet ikke ville gå. Ligger det næstved i Jylland, eller hvad? Hvorfor har du så meget jantelov? Har jeg det? Jeg, skal, jeg stiller <laughs> bare spørgsmål, jo. Jeg tror, jeg var aldrig sådan specielt bange for at få sure kommentarer på nettet. Fordi det, man ved lidt godt, hvorfor de eksisterer. Men jeg kan godt relatere lidt til det der med, øh, hvis man har lavet... Jeg lavede musik også engang for mange år siden. Og der havde det også sådan der, det var som om, at hvis det var folk, jeg kendte, der mm. skulle se det, det kunne jeg ikke lide. Jeg har også øh, skrevet mange digte, øh, en overrække, og lagde også dem på Instagram. Men lige så snart, hvis folk i virkelig verden skulle snakke om det, så det, det er det noget andet, end hvis det sådan er til et publikum, man ikke kender, der bare skal se det og skrive noget om det på nettet. Fint nok. Men lige så snart, det sådan bliver en eller anden ven, der siger til øh, personens storebror, at hey, du skal lige høre den her sang, eller du skal lige se det her. Så ja. det, det gør ondt. Jeg ja, ved ikke, hvorfor. Det er rigtigt, så rigtigt. Ja. Ja. Jeg det ved er. ikke, om det er mere ømt, når det er noget, man har skrevet, når man føle eller sådan ja. noget, at, Altså, jeg tænker, du også, hvis du laver dine satiriske videoer og sådan noget, så der er jo en eller anden afstand til det, og da jeg lavede stunt food var der også en eller anden afstand ja. til det, som ja. gør, at det ikke uh, er lidt så personligt. Ja, jeg tror, det er det, man kan gemme sig lidt bag humor på den måde, tror jeg, men det, jeg har også skrevet en digtsamling, men min far skal aldrig nogensinde, han er digter og forfatter, han skal aldrig nogensinde læse det. Jeg kan ikke. Det, det er for så den skal gudgives? Hit me op der, hvis der er nogen. Men... Hvis der er nogen, der er ude et eller andet sted, som gerne vil udgive en dæksamling. Altså. Men det er, det er virkelig intimt. Ikke? Jeg føler mig afsløret, eller så kan de sige, hov, er du jo ikke. eller Jo, men man, du kender mig ikke, det er det her, du ligger Du også op på Instagram nogle af de her ting, du skriver på ja. dine noter og sådan noget. Det er rigtigt. Ja. Altså, der er det ikke lige så intimt, eller hvad? eller hvad tænker du der? Der tror, tror jeg, jeg vælger tekster, der ikke kun omhandler mig selv, men også kommenterer på en samfundsproblematik eller at jeg skriver meget, jeg skriver næsten kun om race, og identitet på den måde. Fordi der føler jeg at der, der vil jeg bare gerne have folk resonerer. eller sådan der vil jeg åh, det er det bedste. Jeg ved sin der hvis folk siger hej til mig på gaden siger eller skriver et eller andet til mig. Det er forbindelse. Jeg elsker forbindelse. De gør mig det giver mening i mit liv. Ja, yeah. jeg har prøvet at formulere det bedre i mit hoved, men jeg kan ikke forbindelse. Hvem er det, du skriver til? Øh, jeg tror, jeg skriver til min lillebror. Og jeg skriver nok også til mig selv som barn. Det der med at være ung minoritet, som går rundt og bliver... Ja, min lillebrors tilfælde bliver stoppet af politiet to gange om dagen, fordi han har det flotteste skæg i verden. Ikke? Altså sådan de der... Og også det internaliserede i det. Og Jeg skriver om min egne sådan, øh, voldelige ideer om mit udseende, fordi det ikke er egocentrisk eller sådan, jeg tror bare, at jeg skriver for at minde mig selv om min diskurs, jeg er fanget i, og så jeg ikke ægte bliver druknet i den. Det er måske også en selvhjælp. Det, altså, det er jo, det, det tænker jeg, altså også hvis ja. du skriver til din lillebror, så skriver du vel også til et yngre jeg, fordi ja. I er jo egentlig på en måde ja. to ud af samme stykke, kan man sige. Fuldstændig. Jeg synes, det er fedt ja, med, at du snakker ja. om de her forbindelser. Det var ja. også noget, som, øh, som vores øh, sidste gæst, ja. Louis, Louis Harto, øh, vi havde inden. Han, han connectede os rigtig meget med dem, der fulgte ham, og øh, som han mødte ude i det virkelige liv. Skal vi snakke en lille smule om, øh, hvad vi mm. lærte af, mm. af Louis Harto, inden vi skal videre? Ja, fordi vi havde øh, sindssygt... Energi, og i sidste afsnit var det virkelig de øh, afbrudte sætningers afsnit. Altså, der var øh, både klap, og vi begyndte at freestyle-rappe og alt muligt. Det kan også godt være, at vi gør det i dag, det ved jeg ikke. Øh, Jon han sidder og hæpper på os derude. Men vi har tre råd, som han gav til os sidst. Det første, det var, at du skal lade være med at tænke for meget over de ting, som du gør. Nogle gange, så skal du også bare gøre. Ja, vi var lidt inde på det der med, at han kaldte det faktisk nærmest, at han ikke var særlig klog at det var ligesom øh, en gave til ham på en eller anden måde, at han ikke øh, reflekteret for meget har, over, hvad han gjorde. Det har Doja Cat sagt dengang. tænker jeg ikke over sin tekst, når hun skulle bare Jamen det altså, uh, Lujato, uh, Doja Cat, en, en <laughs> samme stykke nærmest. Det er, altså. er det rigtigt? Hva, hvad sagde hun? Altså, hvad hun mm, sagde hun? Det er en vibe. Vibe er bare så fucking magtfuldt et ord i dag, fordi det er både et udtryk visuelt, auditivt, audio -tivt. det er en stemning, det kan bære så meget. Ja, det handler egentlig meget om at følge en intuition på yeah. en eller anden måde. Vibe, ikke? Ja, yeah. Ja, yeah, fuck nice. Men det yeah. var også det, han snakker om, når han lavede musik. Så var det sådan noget med, at han vidste ikke, hvordan man læste noget og sådan noget. Det var mere at bygge et, sådan, et stykke op. Yeah. Altså fra, sådan, fra bunden ud fra nogle forskellige sådan, instrumenter og sådan noget. Så kunne man det være, at man ligesom skabte en vibe omkring det. Ikke? Yeah. Det andet råd, han sagde, det var, eller som vi i hvert fald dragede ud af det, det var, at man skal have det sjovt, når man gør noget, som man altså, synes er kreativt. Ikke? Ja, det tror jeg var hans største øh, lektion i hvert fald. ikke. Han havde siddet som øh, musikproducer i rigtig mange år... Jeg ja, sidder for andre mennesker og, og prøver... Og, og kan vi lige sige, at han har jo åbenbart også lavet ja. et eller andet... Det sagde han off Mike til sidst, og det ville vi faktisk lige gerne have haft med. Men han har åbenbart også lavet noget musik for den film, der hedder No Time To Die, altså sådan en James Bond-film. Hvor at sådan, så siger han det, mens vi har slukket mikrofonen op, vi sådan, hvorfor sagde han ikke det? Det ville vi da gerne have haft med. Men det er jo så, hvis man så hører videre i det her afsnit, så får man det jo så at vide. jeg Jamen, han, bare... han synes som om, det var ikke rigtig interessant, vel? Fordi at, øh, han har ligesom bare brugt meget tid på at sidde foran en computer og producere, og prøvet at altså at lave sit eget gennembrud med noget engelskbrud musik, hvor han koncentrerede sig meget om, det her, det skal blive stort, og jeg skal blive kendt. Ja. Og så udgav han det, og så Mm. Og så fandt han ligesom ud af det, at jeg, sådan, at jeg har jo ikke haft det sjovt med det, jeg har jo bare gerne vil blive kendt. Yeah. Og så begynder han ligesom på sit dansk musik starte stille og starter roligt med random koncerter og så videre. Så ja, kæmpe råd. Husk jeg det sjovt? Ja, husk jeg det sjovne? Ja. Skal passe på den der spiritual disease, det er selvmord det der. Det må vi ikke snakke om i Danmarks Radio, i radioen. Men... <laughs> eller på Facebook, okay. Hvad spiritual disease? Det det der med, at dit public persona, din offentlige persona, skal tage mere af opmærksomheden end din kunst. Og igen det der med at lægge ting ud. Hvor går grænsen? Er det, laver jeg det her? Det tænker jeg også nogle gange. Jeg sidder og tegner den her tegning for at lægge den ud. Mm. Er det det, mit end goal Fordi jeg vil anerkendes, fordi... Min far ikke siger, at han elsker mig. Altså, <laughs> nej. Eller er det, fordi jeg nyder det? Og nogle gange nyder jeg det ikke, når jeg sidder og tegner. Jamen, det er... Ja. Det, ja, det er meget farligt, ja. ja det er virkelig noget, der er affødt af en nyere tid. Ikke? Det, er, det er det virkelig. Og man skal huske at gøre det for sig selv, tror jeg også, ja. bare man lige kan sige. Det tror jeg i hvert fald noget af det vigtigste, især den her TikTok-Instagram-tid. Mm -hmm. Så det tredje, vi lige skal vende, det er, at han havde et dagligt fokus, og så ville han lave ting i store batches. Og det handlede om, at vi synes, at han lavede rigtig meget content til Instagram, men vi var også lidt, hvor blev det der musik af? Hvornår har du tid til det? Så det tror jeg bare er sådan et godt råd, det der med. Måske skal man lige hver dag sætte sig et dagligt mål. Okay, i dag der når jeg i fucking hus med den her video, eller den her tegning, eller det her stykke musik. Det tror jeg sådan er det tredje råd, faktisk. Jeg ja, er faktisk en, lidt en, nærmest en arbejdstilgang. I forhold til, at han var et menneske, der virkede til at køre sindssygt meget på vibe only så øh, var han meget også sådan du ved, så har han dage hvor så man kun redigerer videoer og så er en dage hvor at så må man kun lave musik og sådan altså der var han alligevel meget opdelt i forhold til at han var så øh, fuldstændig <laughs> fuldstændig crazy ja. og, og skør. Ja. Jomfru i stjernetegn. Det skal vi finde ud af, ja, det Æh, Louis Jato. Skrive... Jeg håber, du hører det her program. Så, <laughs> skal vi vi skal lige skrive til ham live, og han, hvornår han er født og hvad tid. Og sådan yeah. så, så Ej, lad os lige find. skrive, så kan vi se, hvad vi får en opdatering <laughs> senere i programmet. Ja, ægte. Hvordan laver du sådan en arbejde, når du øh, sidder og laver? du også sådan ting i store batches eller sådan, fløjter du bare rundt med alt muligt? Jeg har lige da til en mus-samtale. Ah. Ja. Øh, og der var det eneste, sådan... det er ikke fordi, jeg skal flex, men det var legit, det eneste, min leder var sådan bekymret over, det var, at jeg ikke er så struktureret et menneske. Og jeg føler mig meget tit begrænset af struktur, eller som om det kvæler mig lidt, eller som om der er regler. Øh, jeg kommer til tiden, og jeg gør mine ting. Det er ikke så meget det. Det er mere det der med et, et overblik. Så på den måde, så tror jeg godt, jeg kan lige gå på arbejde, være meget intensiv der, og så gå hjem og holde fri. Sluk min hjerne sådan der. sede the Eric Andre show. Bare sådan der. Virkelig bare spas ud i min hoved. Og det tror jeg også er en del af, af helheden, i virkeligheden, at kunne øh, gøre. Men nej, jeg skal, jeg skal ikke lægge mig selv i lænker sådan der. Nej, nej, så, men sådan, altså, gå på arbejde, når man er på arbejde, og så yeah. ligesom lægge det, det væk, når man, er, yeah. når man er derhjemme, og så måske sådan, så tage den op dagen efter. Ja, yeah, eller det er også derfor, jeg godt kan lide at holde lidt fri. Nu har jeg fri for første gang i noget tid, og jeg kan bare mærke, at min hjernsælger er i gang med at samle sig, og gør som de plejede, og jeg kan lige pludselig tænke kreativt. Hvad det? Tillykke med fridagen for det første, tak. og tak fordi du gad at der den sammen med os øh, i dag, og nu øh, skal vi lige høre et øh, stykke musik, og det er også noget, som du øh, har lavet. Ah, oh, oh. oh, jeg morning, er om jeg kan ja. lide oh, Du lytter til med noget på spil. Det er sæson 4, og vi har lige hørt et stykke musik fra uh, Helien dem, som vi har i studiet i dag. Du snakkede om, at uh, du kunne ikke så godt lide at vise musikken foran andre mennesker. Så jeg tænkte, vi behøver ikke måske ikke at snakke så meget om det der nummer der, hvis det bliver helt cringe for dig. Øh, Men... Vi øh, har nogle spørgsmål. <laughs> Nej, egentlig, jeg, det, jeg synes, det vi skal snakke om, det er, at vi skal lige lære dig en lille smule at kende. Ja. Måske bare tage det sådan helt tilbage, hvordan du ligesom bliver kreativ? Hvad sker der i, sådan, i de der dannelsesår? Mm. Hvor vokser du op? Hvordan begynder du sådan at blive interesseret i kreativitet? Jeg er fra Elbertslund, og da jeg startede i... Vidste du det godt? Kristoffer ja. flyttede til, til Elbertslund Nej, det er en gave til dig selv. Det tænker jeg også, ja. ja. Kulturhovedstad. Masser af lækre og kreative mennesker kommer derfra. Altså, jeg elsker min by. Øh, nu bor jeg i Sydhavn. Det er sådan lidt fredagtigt. Men øh, ja, jeg gik i børnehaven i Alpeslund også, øh, helt op til gymnasiet, jeg boede i Alpeslund. Men i børnehaven kan jeg huske, at jeg kommer ind, og jeg er sådan overvægtig. Jeg har sådan et afro, og jeg har et mono, jeg har ikke nogen pande, jeg ligner lidt en dreng, jeg har et årskæg. Jeg er bare ikke sådan... Jeg er fire, fire år gammel. Jeg er sådan en at kigge på. Gå hen ind til nogle piger og siger, hej, må jeg lege med jer? Og siger de, vil jeg ikke med drengen. Oh. Så siger jeg, så tænker jeg, ligesom alle andre mænd i verdenshistorien har tænkt. Så bliver jeg sgu kræftet med nødt til at få mig nogle kompetencer. Hvis jeg skal blive populær. <laughs> det er ikke nok at spise græs og være klovnagtig. Jeg bliver nødt til at blive god til noget. Så satte jeg mig ned ved et bord med min far første dag, og så lavede han tændstiksmand. Så sagde han, så skal du bare give den kød på. Og så startede det derfra, og så blev jeg rigtig god til at tegne. Og så var bordet, mit bord, det var det good table. Fordi der kunne man få tegninger og lektioner, og der, det var sådan, jeg begyndte at få venner. Så, bordet var dit bord. Hvad, hvad, hvad mener du med det? Så kom de til mig. Mm. Står du? I was the boss. Fordi du kunne tegne nu? Jeg, tør, jeg vendte bordet, forstår ja. du? Ah, ja. Ja, ja, ja. Så, så du vendte mod dem på en eller anden måde? <laughs> ja. sådan, du, du gav noget herover af dig selv? <laughs> ja. Og sådan, okay. Projekt den Den er tændstik, som jeg en. Åh, yeah. oh shit. Den fuck, det var mit jam. Okay. Mm -hmm. Så øh, det var lidt på den måde. Ja, det var en overlevelsesmekanisme <laughs> tror jeg. Og ja, og så voksede jeg bare op i en by, hvor... At der var rigtig mange fra Mellemøsten, og jeg stod lidt i sådan en identitetskrise. Vi var i folkeskolen, 50-50, etnisk danske, og så koder fra Tyrkiet basically. Og jeg stod lidt i sådan en identitetskrise, for jeg altid opdrager meget dansk i virkeligheden. Vi spiser svinekød, har, haft jul, har holdt jul. Der, altså, på den måde så blev jeg tit kastet hen på danskernes hold, når vi spillede et landet i ja. frikvarterne. Og det vækkede en eller anden form for sådan en øh, opmærksomhed omkring min omgivelser, og jeg, altid, jeg kommer fra et hjem, der er meget sådan politisk aktivt ved kurder, og man bliver nødt til sådan at sætte sig ind i tingene lidt, eller så bliver du slagtet. Ikke? Eller... <laughs> så på den måde, så tror jeg, at jeg skabte et sprog, der var både kritisk, men også blev, det blev nødt til at være sjovt for at kunne tvinge folk til at lytte. Men øhm, hvad er det? det Teenager-over eller før? Det, eller? Det, var, det var jo i folkeskolen i virkeligheden. Ja. Altså, jeg skulle både appellere til de her kurdiske tyrk og tyrkiske piger og drenge, og så skulle jeg snakke med danskerne, og så fik jeg bare sådan et, et meget stort spektrum af sprog og kulturelle referencer. Og ja, ja, det var virkelig mit mål, det var at kunne ramme så mange forskellige mennesker som muligt, tror jeg. Så det var vir i virkeligheden en gave at vokse op i sådan et uh, multikulturelt etnisk uh, samfund der i Alberslund? Det, jeg er fuldt traumatiseret, men det var også det er godt. Hvad har jeg ellers at give af? <laughs> sådan, <laughs> men det er det, du giver ud af nu tænker jeg. Ja, ja, ja. Jeg vil sige, at altså, jeg er virkelig glad for min opvækst. Det var virkelig en socialt ballastet folkeskole. Shoutout, Roholmskolen. <laughs> outs. Out. <laughs> ja. Jeg håber, det går dig godt derude, altså. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg går forbi en gang imellem, når jeg skal til mit forældre. Men øh, de råber stadig lidt. Ja, de bor stadigvæk i Alberslund? Ja, mine forældre ja, de bor i Alberslund. Og var det din far, der lærte dig at tegne? Han kan ikke tegne for shit, men han var sådan... Prøv at se her. mand vi starter her. Den der fisk. Helt basic fisk. Ja. I en linje, one line. Så han sådan, giver det kød, giver det liv. Det behøver ikke at være pænt heller. Jeg kan ikke lide at tegne ting, der er pæne eller rigtige. Sådan. Det er altid sådan lidt grimt eller klamt eller uhyggeligt. Ja, den, jeg kan godt lide den ærlighed i virkeligheden, så... Og jeg føler, at jeg har fundet mit eget sprog i min tegning også. Jeg er, det. Jeg er glad for sprog, det er det. Men det er også derfor, at du, du sagde lige før i starten her, at tegning stadig var noget af det, hvor du sådan mm. følte allermest, at der var et eller andet sådan ægte, eller sådan, du faldt tilbage til det. Er det måske, fordi at det var nærmest det første, du så sådan... I, ja, det var, det var det, der gjorde mig populær. <laughs> det var... Ja, det er i hvert fald det område, hvor jeg har oplevet igennem min barndom og ungdom at have fået noget anerkendelse, der har føltes meget ægte. Så jeg tror at på den måde så hvis det vækker noget i andre, så må det gøre noget rigtigt eller sådan, hvis de kan se hvis de kan se det, så kan jeg se det. Det er det vigtigste. Og hvordan arbejder du så med det her med altså for, så har du så efterfølgende med, med talentholdet og så videre, som vi også skal snakke mere om. Så har du fået en masse anerkendelse og opmærksomhed igennem det, som ikke er fra dit tegning. Hvordan balancerer du så det ind i hovedet? Så får du så mm. lyst til at lave mere af det ene eller andet? Eller? Ja, nej, jeg tror helt sikkert det taler sammen. Mm. Det, øh, jeg tror, at jeg bruger min den der med, jeg tegner ikke rigtig med viskeleder for eksempel, så går jeg bare videre fra min fejl. Det kan jeg også godt lige samtaler. Så afslør dig selv, og så kan det være, der kommer noget ud af det eller fuck, altså når jeg sidder og har de der samtale med, samtaler med folk, så bliver det jo akavet eller over grænsen nogle gange, eller sådan. Men så bliver jeg bare nødt til at sige, at mig selv for at gøre dem trygge, eller sådan. Øh, så jeg, har, jeg tror, det er en fælles mentalitet omkring også min musik. der er aldrig noget perfektionistisk. Det er bare sådan, jeg gerne vil opdrage mit barn, tror jeg. Sådan. Men det vil Jeg synes, det er fucking nice, for jeg tror, der er, der er mange, inklusive mig selv, som kan have sådan, hvis man godt kan lide at lave alle mulige forskellige ting, ja. så kan der godt være sådan lidt med, hvordan skal jeg blive respekteret som tegner, hvis jeg samtidig står og mm. øh, fjoller i en radio, eller et eller andet, ikke? Ja. Så det, øh... som om, det kan man jo, så det må man ikke, så må man vælge, hvad man vil være. Men jeg tror faktisk, vi lever i en meget så dynamisk tid, at man ikke skal være bange for at konceptualisere sig selv. Så Tobias him der kan melde sig vid om med sådan noget det ene øjeblik, og så være en lækker six -pack mand på en ko-farm, andet. Du, beh du behøver ikke være bange for de her koncepter, fordi vi kan tiden kan faktisk godt klare det, fordi din, øh du har så meget platform at kunne dele helheden ud på, og folk kan få alle nuancerne. Jeg tror faktisk, det er godt at have mange nuancer. Jeg læste... Oh, det, det, nej, det, det lyder <laughs> klogt. Jeg læste faktisk lige en artikel for noget, der hedder... Er det, hedder det Munte? Ja. Ja det, tror jeg, ja, det tror jeg også, det hedder. Du vil jeg bare lige sådan lægge den ud i aderen, så må folk dømme mig på det i hvert fald. Men øh, der, der skriver du øh, selv, at jeg har lang tid prøvet på at holde min kunstkarriere adskilt fra min identitet som kvinde og POC, øh, people of color, ja. person of color. Øh, men det har jeg med tiden indset, at jeg ikke har nået til endnu. Er det lidt det samme, du mener? Altså, hvorfor vil du adskille de to ting? Jeg vil i hvert fald ikke have, at det det skal være afhængigt af hinanden. Det skal godt kunne spille sammen. Men det er ikke kun derfor, at jeg laver kun så det er ikke kun det, det skal handle om, føler jeg. Det skal Fordi... ikke kun handle om dit ophav og din, din kultur og sådan noget. Fordi det er netop det humaniserende at begrænse mig selv til at være kun mit ophav. Det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Hvad siger du? Jeg siger bare word. Ja, bliver, ja. Du, bliver du tit sådan taget til indtægt for det? Altså sådan, at du skal være, være spydspids... For et eller andet, øh. altså, yeah. jeg, jeg har modereret lidt og øh, værtet lidt for sådan noget Mino Danmark. Og det, der bliver det Christian Bunde, som også har været på det Han sagde faktisk til mig forleden, sådan, det ikke fucking nederen sådan der? de bare tænker, okay, hente, hun er brun, og i medierne, vi bruger hende i den her kontekst, fordi hun er brun. Så er sådan, low sådan der, jo. Men jeg forstår også godt deres budskab om at øh, fremhæve diversitet. Så det er helt klart et problematik i mit hoved, at jeg, jeg er ikke kunstner, fordi jeg perker. Mm. Og det, det, det tror jeg gælder, gælder det også med kvindespørgsmålet. Altså, der, der er jo også mange, der kan have ja. den der med, når inviterer du mig for at have styr på kvindekonen, eller der altså, er jeg? Ja, Det der er ikke også, når jeg træder ind på Danmarks Radio, og der er sådan der minus to, der ligner mig i det hus. Udover øh, servicepersonalet. Der er masser af De er alle sammen fra min nabolandsbyer i Tyrkiet. Fucking søde mennesker. Men når jeg træder der ind, så ved jeg jo godt i en eller anden grad, at jeg, at jeg pynter på en rapport, og jeg er low-key en kvoteparker, og det er der ikke noget galt i. Altså, det, det skal være lidt mærkeligt i starten, det der med repræsentation. Men øh, det vigtigste er bare, at jeg lige husker mig selv, det også er, fordi jeg er dygtig. Mm. Problemet er, når man ikke siger direkte til mig. Det er også det hele, fordi det, man gemmer det, man er bange for samtalen. I virkeligheden, så skal man være meget mere ærlig og åben omkring, ja, vi har brug for det her, det er derfor, at talentholdsoptagelsesprøven er 80 procent anden øh, unge. altså Du skal ikke lade mig træde ind i det rum. Det er jo det første, jeg ser i ligegyldigt, hvilket rum, jeg træder ind i. altså Du skal ikke... Altså, hvor dumt tror du, jeg er? <laughs> det det, det så meget, at man er sådan, nej, nej, hele nej. Er det, fordi, de, altså, det er, fordi, der er nogen, der prøver ligesom, at gøre det lidt med det blinde øje, og så sige, nej, nah, men det er ikke derfor... Men... Og det er med gode intentioner, fordi de vil jo ikke have, at jeg bliver utilpasset eller noget som helst. Men, men jeg tror... Den sandhed, jeg kender, er trykkere for mig, faktisk. Det der med, ja, jeg ved godt, vi har brug for folk. Ja, jeg ved godt, I skal have rigtig mange til for før at der er nogen, der bliver lukket ind. Det er fint. Lad os tale ærligt åben omkring det. Det skal være konstruktivt, ikke sådan skamfuldt. Der er så meget skam forbundet med... Det er jo ikke en naturlig repræsentation endnu. Det kommer med tiden, men når ja. den er sådan tilvalgt i starten, så bliver vi nødt til bare at arbejde sammen omkring det. sig det til mig, mand. Jeg ved det godt. Jeg ja, så det er derfor, for det er sådan en en den mærkelige periode nu hvor det, sådan, det skal starte hvor det så bliver sådan lidt underligt. Ja ja, altså så så skal vi, så er hele en open fordi, øh, sådan, det er, men fucker det prøve? ikke med dig? Altså, at du... Normalt ja, er jeg faldbarsnudt, forstår du? Ja. Men fucker det ikke med dig, at du renner rundt på det her og så er du sådan, måske godt ved lidt, du kom ind på grund af det. Du er også mega dygtig, ja. som du siger, ja. men er du også en pynter eller andet sted? Er, er det ikke noget, der fucker med din kreativitet eller? Ikke, men det er jo derfor, jeg godt kan lige vende tilbage til tegning, fordi der ved jeg med sikkerhed, det har ikke noget at gøre med hvilken hudfarve jeg har. Det pynter, kun fordi det er en flot tegning. Så på den måde så jo det fucker med mig, Og jeg skal hele tiden minde mig selv om, du er god nok sådan der, total hvad hedder det der, syndrom? Imposter syndrom. Ja, får jeg hele tiden, fordi jeg tænker, det ser bare godt ud for dem, agtigt. Mm. Men så er det der, hvor jeg vender til min kunst, eller musik, eller tegning for at minde mig om, at jeg er faktisk god. Hvordan, hvordan kommer du så okay. ud af det? Altså, er det med tegning? Altså, når for eksempel, hvis, yeah. man lige, hvis vi lige bare lige sådan, måske skal forklare til folk, hvad det er, hvis man ikke lige sidder ud og ved, hvad det er, ja. så er det vel, imposter syndrom er vel at, Føle sig som nogen, man ikke er, yeah. eller ligesom være bange for at blive opdaget, yeah. afsløret, Ja, i at er dårlig, yeah. eller sådan, ikke? Altså, man render rundt og sådan tror, man er mega sej, og så er man sådan lidt, så lige pludselig nogen, der kommer og stikker til men det er du jo ikke jo. Nej. Men jeg tror, det er en god balance, man skal også anerkende, at øh, jeg ikke er Eric Andre, eller <laughs> sådan. det er virkelig godt at have den der ærlighed omkring sit arbejde. Det gider folk også hellere arbejde sammen med, når man godt kan indse, at man ikke... Altså, at man laver fejl, eller det ikke. Så jeg tror både det der med at holde sig selv op til en standard, og sige, du er god nok, og du kan faktisk godt opnå det her, men slap nu af. Og det har ikke noget at gøre med, at du er en kvinde, eller brug noget af det. Det har bare noget med din kompetencer at gøre, tror jeg. Ja, det er en mærkelig samtale. Men det, ja, det, bliver, det bliver jo sjovt, altså, fordi det er jo på den ene side, så, øh, sådan nogen som mig er jo mega interesseret i det der med, sådan, hvordan har du det egentlig med det? og sådan, ja. du ved. Men du, for dig er det sådan lidt, ja, yeah, det skulle ikke. egentlig... Jeg tror, det er underligt, fordi når man har levet et liv... Jeg er kun 25. Når <laughs> man har levet et liv, <laughs> når man er øh, opvokset i et land, hvor man er konfronteret med tanken om, hver gang igennem min barndom og ungdom, når jeg træder ind i et rum, så håber jeg, at jeg er minoriteten. Så håber jeg, at jeg ikke tager for meget plads. Så håber jeg, at jeg ikke er til besvær. Jeg vil ikke give dem nogle undskyldninger hver gang, altså, hvis jeg er lige alligevel køre en eller anden over på cykel, og det er en gammel, hvid dame, så tænker jeg, fuck, der var en DF-stemme. Altså, uh, oh, og så alligevel laves noget, som jeg gør, hvor jeg tager plads. Jeg føler mig så aggressiv. Jeg føler, jeg... Jeg føler ikke, jeg må i virkeligheden. Jeg føler, jeg, jeg er eller sådan. Så det, det er underligt at skulle insistere på det, men ja, modkæmpe den følelse også. Ja. Det er også vildt, at du har den følelse, selvom hvis du siger, at du voksede op ret quote dansk, at I har spist svinekød og sådan nogle ting. Så, ja. så på den måde har I måske fået lov eller prøvet at skulle være til på en anden måde end måske andre, der, der har mere to kulturer. Ja. Altså, men alligevel har der været den der splittelse. Ja. Det der kommer rigtig meget fra min far. Også fordi han var i den der kulturkunst øh, ikke elite, men sådan københavners sfære så tror jeg, at han har skulle gøre rigtig meget. Også i den tid, han kom til Danmark i 80'erne, og han skulle overbevise, imponere, præstere, kamuflere sådan virkelig. Altså... Jeg kan godt være en af jer, okay. Ja, præcis. Lige præcis. Og øh... når man er hos nogle kunstnertyper i København, og man ikke drikker det der glas rødvin, så... så skulle jeg ikke invitere dig næste gang. Altså som min forældres generation. Er du okay? Er du ved at dø? Ja, nej, jeg har det fint. Jeg var bare lige ved at slå en ordentlig nyser. Altså, bare snak videre. Jeg, jeg prøvede bare lige at overleve, fordi jeg troede, jeg skulle nyse. Det skulle så ikke. Hvad sagde du, du var i gang med noget? Men jeg slår jeg helt ud af, fordi jeg tror jeg dig helt ud skulle til at nyse. Det, det må jeg undskyld derude. Det er fordi, jeg går lige du stadig og lidt med mit øje, der er lidt fucked. Og så skulle jeg, skulle jeg nyse. Vi tager lige en pause. Vi tager lige noget musik, okay, okay. tænker jeg. Ja. Øh, og, og så er vi tilbage altså, lige om lidt. Ja, ja. Er, det ikke, er det ikke det, vi gør? Du skal ikke os. Nej, men jeg, jeg, tror, jeg har det okay. <laughs> det, er ikke, det er ikke, fordi det er en sørgelig historie eller noget, men det er bare... Det, det er dit lidelseshistorie? det er min det, ja det her er min lidelseshistorie. Den, den, den får i faktisk på, på mikrofonen til med noget på spil, øh, sæson 4. Jeg har ikke nyst nu, øh, men det er okay, jeg er okay nu, og jeg kommer lige til at afbrøde en meget, meget dyb øh, samtale, men det var måske <laughs> også okay, så kunne vi komme videre i det, øh, ja. for det er måske også lidt, lidt voldsomt at grave i hele tiden. Men jeg fortalte lige øh, også helen øh, mens vi spillede der stykke musik, at vi to jo havde faktisk snakket om, at lad os lade være med at tage det der emne op, og så, kom så, vi så vi det ikke skal være derfor, at øh, Helen ja. er herinde i dag, men det fordi Helien er sej, men... Uh... Altså emnet om at være minoritets... pærker, ja. Perger, ja. Perger. Loki. Vi vil egentlig, vi egentlig bare snakke om uh, kreativitet bredt ud. Det var egentlig også lidt et tilfælde, du kom herind. Det var egentlig, fordi I to snakkede sammen på, et, på en eller anden måde på en Instagram-story, eller ja. hvordan var det? Ja, jeg så bare... Øh, jeg har set de, de der de interviews, som Heliens hænder og øh, Helien bliver venner med, eller hvad den hedder. Og så er det sådan, øh... okay, det der... Det er nice. Det kan ja. noget. Hende skal vi ind. I'm honored. Jeg, jeg Men godt... det er jo heller ikke jeres skyld, at vi kommer ind på det. Vi vil bare lige sige, det er Ajah. mig, der tager den i den retning hver gang. Men jeg synes, det er fedt, fordi ja. det er noget, der er på, på hjertet. Altså det, det, man kan mærke, det at der er noget, der ligesom ligger der på sinde og tale om. Så det, det er jo vigtigt også at få altså, om, ligesom at få den der, den der snak omkring det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi det blev også meget sådan noget med at øh, være bange for at blive opdaget i det her imposter syndrome og sådan noget. Bare lige, vi går videre til næste emne, hvad er noget i dit 25-årige lange liv, du er mest stolt af? Mm. Wow. Min lillebror. Øh, mit forhold til min kæreste og mine forældre. Ja, og hvordan jeg behandler mig selv, tror jeg. Hvordan gør du det? Blød. Næ nænsomt. Meget sådan frit. Meget sådan eventyrligt. Har du, der, altså har du Er der en modsætning til, hvordan du har behandlet dig tidligere? Altså i forhold til, hvordan... Nej, jeg har altid været sådan. Okay. Det er virkelig noget, jeg indser med alderen også, fordi jeg oplever at min jævnældre ikke havde det sådan. Øh, også ældre og yngre mennesker. Så jeg, jeg omfavner det, jeg takker mine forældre, tror jeg, meget for at... Hvad ser du ja. altså, i andre folk? Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Bare helt... Altså, nu laver jeg P3-missionen, som handler om unges mentale trivsel, som er i bund. Det er noget P3-missionsk-agtigt, ikke? Øh, altså det generelle, generelle samtale i samfundet om, at unge ikke har det godt. Trives mentalt, ensomhed, sådan. Jeg har det så godt, når jeg er alene. Eller sådan, og det er rigtig privilegeret sagt, fordi jeg har en familie, og jeg har en kæreste, og jeg har venner. Men jeg nyder rigtig meget med mit, mit eget selskab. Og, og jeg tror, jeg bliver bedre til at være sammen med andre, når jeg gør det. Også. Jeg har talt med mig selv, og derfor jeg, jeg kan jeg lide at tale med andre, tror jeg. Det er jo allerede bare lige et godt råd, der jo. Ja. Det er der med at lære at være... Men det er, er nemt sagt. Jo, det altså, er jeg godt. Ja, ja. Det er fordi, mine forældre har puttet nogle rigtige øh, frø et eller andet sted ind i øret. Eller sådan noget. Men er det sådan en øvelse, du sådan laver med dig selv også nogle gange at være god til at være alene? Jeg har godt have sådan nogle øvelse... Altså, min øvelse er jo bare at sætte mig ned og tegne tegning, mens jeg lytter til noget. eller ser ikke noget, men lytter til det. Og ikke på telefonen, eller? Jeg er rigtig meget på min telefon. Det folk også med mig, men sådan ikke sådan destruktivt på nogen måde. Jeg bruger rigtig meget sociale medier med min egen magt og kraft. Jeg følger for det meste folk, der kan spejle mig i. Eller sådan trykker også uinteresseret jeg rydder op i min feed. Det kan man også hjælpe algoritmen. Det hjælper ikke dig. Fakt, seriøst. det. Men er nødt facts. til at tage ja, lidt ja. magt over det. Men det er simpelthen fordi, du kan gå ind og så trykke fx, hvis der er noget, du ikke bruger, dig om, så er ikke interesseret. Ja, ja. Og så bliver den ved med at føde dig noget, du faktisk kan lide. Ja. ja. Okay. Så skal man selvfølgelig holde sig selv i hånden lidt, fordi man godt dvæler lidt... Begynder lægger, man at trykke på det der gamle igen, man sådan ikke gider... Yeah. Ja, okay. Justin Bieber, sådan Gomez, fuck det der. Ja. Okay, <laughs> det, det er old news. det, der ja, lidt, det er fucking old. prøv at, vi skal lige øh, tale om noget, som, er, øh, som jeg synes er vigtigt for folk, der lytter med. Mm. Det er fordi, jeg tror, der er mange, inklusiv mig selv, som faktisk har forsøgt at sådan sende sådan en ansøgning til det der talenthold, fordi man selv synes, at man måske er sådan lidt, lidt fed, ikke? Og så får man jo bare sådan et standard svar, sådan du ved, som om, at ja, du var ikke lige den, vi ledte efter. Og sådan, og sådan Ja, okay. Det tænkte jeg måske også godt. Hvad skal man sige? Så blev vi sådan lidt nysgerrige på, altså hvad du har gjort for at komme på det der deres talenthold, fordi du må være mere talentfuld end mig. Jeg slår dig. <laughs> det kan, det er værste, at når du, faktisk, når du snakker om det, så kan jeg mærke, at jeg får lidt hurtigere i hjertebanken. Hvorfor? Øh, det er fordi, det har været en meget... På, det har været et meget underligt, underligt forløb øh, fra start til slut. Ej, jeg, synes, jeg kan høre mit eget hjerte lige nu. Nej, det øh, jeg ikke. Nå. Jeg synes, talent har, været, har rigtig meget potentiale til at få kreative mennesker til at blomstre. Det har det også gjort, det kan man se. Jeg vil sige, de metoder, man har brugt, det er meget gammeldags sort skole, det der... Hvis man skal skabe kunstnere, skal man nedbryde dem for at bygge uh. dem, men så skal man også at bygge dem. Ikke? Og jeg tror, at den tætteste, tætteste ledelse, der er på talentholdet, de har misforstået det koncept. I virkeligheden, det tror jeg ikke, det ved jeg. Heldigvis er den ene også gået af nu. With the uh, help from me also. Og det siger jeg meget ærligt, fordi det er sådan, at jeg, ikke... jeg har aldrig lovet, når nogen har kommet hen til mig og spurgt, hvad det er, så har jeg sagt, det er hårdt. Det er mentalt drænende, det er også lidt nedbrydende. Jeg har faktisk ikke oplevet det værste. Det, det anerkender jeg fuldt ud. Jeg har virkelig ikke haft den sværeste tid på talentholdet. Øh, men jeg har set kollegaer og venner, have det rigtig svært, gennem flere år, mange år. Så jeg vil sige, på en eller anden måde, så er jeg faktisk rigtig glad for, at din smukke, kreative hjerne er blevet lidt skånet, fra, de, fra den konstellation, for du kan sagtens altså, se dig lige nu. Altså. Så altså lad os bare sige, nu øh, står du på DR's hjemmeside, at der var 1500 ansøgninger i 2021, ja. så de... Lad os bare sige, 1496 mennesker, som ikke kom ind på det talenthold, de er faktisk måske blevet sådan lidt skånet, siger du? Jeg siger, at øh, jeg har været rigtig glad for min familie og mine venner igennem det forløb. Også mine kollegaer på talentholdet, vi har haft et rigtig godt øh, sammenhold, og min, alle mine andre kollegaer på DR, altså alle de redaktioner, jeg har været ude på, mine andre chefer og ledere, fantastiske mennesker, men lige den, de to i den tætteste ledelse, de har ikke øh, ledet op til de forventninger, man skal kunne, når man skal have øh, så følsomt og intenst et forhold og udviklingsforløb med unge mennesker. Og det, ja, det er bare noget, der har skuffet mig lidt. Altså, jeg vil sige, at nu kender jeg også folk, der netop har søgt ind ja. og øh, har været til, at man kommer til en samtale. Jeg sendte en ansøgningsvideo først. Ja. Æh, fra den ansøgningsvideo den allerførste til at jeg faktisk kom ind og gik der sådan 7-8 måneder. Det ja. var en lang proces. Der var jeg til efter ansøgningsvideoen var jeg til to samtaler, så var jeg til to workshop dage, det er normalt tre dage, øh, hvor man kommer ind på DR20 20 mennesker i to hold, og de tester konstant fra ni om morgenen til når du så færdig. <laughs> sådan. Og der altså, jeg kan godt se hvad det er, det skal. Det skal teste dine sociale kompetencer, hvordan du præsterer under pres, om du spiller andre bedre. I virkeligheden ting, virkeligheden ting som jeg er rigtig glad for, at jeg kan finde ud af. Og jeg blev opmærksom på nogle kompetencer, som jeg ikke er blevet opmærksom på i skolen, i konventionel skolegang. Så altså, der er nogle rigtig gode intentioner med det, og der kommer en masse smukke, kreative mennesker ind i de rum, der bliver brugt der, et sprog, der ikke er så sundt og rart. Og men det, ja, det jeg har hørt, det er, at man måske bliver sådan. Øh, ja, det du siger med, at man skal nedbryde sig. At man måske bliver mødt lidt af. Øh, du ingenting. Altså, seriøst? Mm. Ja, og det er ikke så meget. Jeg har fået en hård tone, selvfølgelig. Men, men det er virkelig ikke mig, der har haft det sværest. Jeg er blevet stoppet af folk faktisk i offentlighed på hovedbanegården efter de sidste optagelsesprøver. Folk, der havde været til de optagelsesprøver, har kommet hen til mig. Tre, fire forskellige personer, der havde været til de optagelsesprøver, kom hen til mig og var sådan, nu vil jeg ikke være komiker længere. Og det her, øh, det, er sådan her det er hele vejen igennem. Og til det vil jeg bare sige, altså du kommer ud på redaktioner, hvor de verdens sødeste mennesker er. Hele resten af huset er, åh, oh, fantastisk søde. Det er også, hvad man gør det til i virkeligheden, og man vil sig af dem også. Men jeg synes bare, der er noget sådan lidt. Og der er heldigvis gjort noget ved det der er ikke noget som sådan over det, som, lidt, som at se en eller anden film, hvor der netop er en, der er sådan, Åh, okay, så er du, er du helt nede, men når du kommer ud på den anden side, så er sådan, ah, hvor er fedt, og har, var, ja. jeg har lært så meget. Men jeg tror ikke på den der underlige kunstnerskrøne, om at kunstnere skal fuldstændig være syge for at kunne bidrage med noget til samfundet. For det meste så er kunstnere kreative, kreative mennesker, folk, der har observationer eller erfaringer, som har gjort ondt eller inspireret. Du behøver ikke som ekstern person komme og grave. Og, øh, især ikke, når man ikke er... Altså, så skal man have noget psykolog eller mentorerfaring, eller sådan forstå, at man har med folks meget personlige øh, erindringer at gøre. Ikke? Altså. Er, det, men er det så også... Altså nu, nu kommer jeg til at tænke på den her, den, den sorte skolemetode og sådan noget der. Men... men er der så slet ikke noget godt i det? Det eneste, jeg har været skuffet over, det er lige præcis den aller, aller, aller tætteste ledelse. Det er to personer, der styrer det. Ja. Resten har været virkelig smukt og fantastisk, og har givet mig så mange kompetencer og bekendtskaber, ledere, chefer, venner, kollegaer, muligheder. Helt fantastisk. Så det, det er mere den der lille interne kult på deres talenthold, der har været styret af noget. Okay. Lidt rådent. Nu lidt rådent? Ja. Og det er nogle gamle metoder, altså, som der også er blevet ryddet op i nu? Øh, Eller, jeg hvad tror, at ja, nu sker der noget, hvor folk får lidt øjnene op på det. Men det klæder bare heller ikke den samtid, vi er, befinder os i. Ungdommen vil ikke finde sig i, at, at deres mental helbred skal ofres. For, for noget som helst. Så på den måde tror jeg, at øh, det er forældet, og det skal det være. Og du har været med til at måske skubbe lidt på, for at det blev... Ja, jeg gravede til et trivselsmøde på, på hele P3 Ung og øhm, P3 TV. Sådan, vi havde et hvor der var masser af kollegaer og chefer, der snakkede helt åben og ærligt om stress og angst, og hvordan det er at have det svært. Kom på arbejde med følelser, og jeg var sådan, wow, hvor er det konstruktivt. Jeg kunne ikke sige noget hele dagen. Så jeg spurgte de til allersidst. Jeg var stadig i mundlam, men jeg kunne mærke, at du blev nødt til at sige noget. eller andet. Så sagde jeg sidst, til allersidst til sidste bemærkning, var jeg var sådan her. Ja, tak, fordi jeg har skabt et rum, hvor vi kan det her. Jeg kommer ikke fra en kultur, der kan det. Det kan kurder heller ikke. Men sådan talentholdet kan ikke. Og så derfra var der nogle chefer, der tog fat i mig. Og det var, ja, det, det blev jeg bare nødt til. Det kunne jeg mærke. Men det er jo, altså jeg synes, det er fedt lige at få den ærlige, det ærlige svar omkring det. Altså fordi man kan sige, hvorfor hvor søgte du så egentlig ind til at starte med? Jeg vidste jo ikke, at der sad to Nej. lidt skæve typer. Men øhm, jeg søgte ind, fordi min, mit, jeg havde et stort problem med diversitet og repræsentation i danske medier. Og hvordan jeg forstår mig selv igennem de karikaturer, der bliver fremlagt. Noget med spejling, noget med mangle, ja, mangle noget spejling. Så jeg søgte ind som en, okay, jeg går på universitetet, jeg skal bruge mig selv, jeg vil gerne performe, jeg vil gerne være kreativ, og det var lidt sådan, jeg forbandt, at det godt kunne hænge sammen. Så søgte jeg ind, og så, ja, så har jeg det bedste, jeg nogensinde har gjort. Altså sådan, ja. det, virkelig, det har virkelig gjort mig klar over, hvad jeg kan bruge mine kompetencer til, og jeg kan forene mine kompetencer og snakke med mennesker, men øh, det har også Givet ja. noget ansvar, for, også i forhold til at skulle videregive en okay. kultur. Det, det vil jeg ikke stå på mål for at gøre. Ja. Så hvad, det, hvad, det, hvad, hvad føler du det største, der sådan har været det outcome? Altså hvad har, hvad har ændret sig mest? Hvad har været det bedste ved det, hvis man skal tage den? blive anerkendt og respekteret for noget, der er ret svært at forstå, eller sådan det der med at skulle være vært eller performer. Hvad er det? The X-Factor, what the fuck is that? men at, at man har en fornemmelse af at det kære godt og der er nogle andre der kan se det den der alignment den det, det følelse om at, at jeg så gør noget rigtigt eller sådan at folk kan bruge det til noget og var det noget du, du lærte sådan at udvikle der så altså det der med at jeg skulle interviewe andre eller sådan noget, og gøre det på en fed måde lærte du det under det forløb? Så altså, jeg har altid stået og snakket og interviewet folk på et busstoppested i aldrig gamle damer sådan der sjakaler det, jeg kan bare godt lide at snakke med fremmede mennesker, det her er fra min far, uh. men, med, men at der er et kamera på, og at der er øh, der skal være noget payoff, og at det der med at skrive et manus, alt det der formalitet omkring det, det er 100% noget, jeg har lært af kollegaer, og dejlige, fantastiske redaktører, producerer, alt muligt medværter, så... Jeg elsker mit arbejde, jeg elsker Danmarks ja. Radio, så det er virkelig det ret sted at være. Men det er fedt det at var. få det ud, altså ja, ja. ude i æderen også, øh, altså også, fordi der, der skal også rødes op nogle gange, når, ja, ja. Når, der er, når der er behov for det. Det er fedt, du så har været der til at hjælpe med det i hvert fald, hvis der har været mange af dine kolleger, der har haft svært ved at åbne åbne op omkring det. Ja, ja men der, der er heldigvis blevet talt lidt nu. Så når du står og venter på bussen, snakker du så bare sådan med folk generelt? Ja, det kommer ind på, hvilken dag jeg har, sådan, okay. og jeg magter det også, men... Ja, og især hvis jeg kan mærke, at folk vil have det, eller de approacher mig, eller der er en energi, der er sådan lidt, så vil jeg så gerne give det. Det er den bedste gave, og også fordi det giver mig. Nysgerrighed er bare en gave, vi giver hinanden, tror jeg. Det tænker jeg, at øh, vi skal snakke altså faktisk meget mere om, fordi det tror jeg er en rigtig, rigtig god ting at kunne, det der med at snakke mm. med fremmede mennesker. Snakke mere, meget, meget mere om på den anden side af et stykke musik, og efter det stykke musik, så kommer der øh, nyheder. This is my kind town, this is my for more than just a couple days. I 12 Du lytter til med noget på spil, det er sæson 4, vi er på 24-7. Hvis du hører det her i radioen, så velkommen tilbage fra nyhederne, velkommen tilbage fra... Luke Combs med en, øh, en stærk banger. Hvis du hører podcasten, så bare skud til dig for at lytte videre til mig, Morten Christiansen, til Christopher hey, Tauber. og det er for og... afsnit 8, mand. Shit, Damn. vi er faktisk snart færdige. Snart færdige. Ja. Så, altså, det var en ære at have så fed en gæst i studiet i dag. Helien er dem. Du havde det ret til over det der nummer, vi lige havde hørt. Øh, mm -hmm. Hvorfor var det så fedt? Luke Combs, uh, Houston, We Got A Problem. Mm. Det er jo sådan en rigtig country-pop-nummer. Øh, rigtig flødestemme. Men han starter sangen med This is Mark, Carnotown, sådan der. Og når han siger det, så tænker jeg bare på Alberslund, vil jeg sige. Så den handler om Texas, den sang, <laughs> hans hometown. Men jeg kan bare mærke, at det resonerer på en eller anden måde. Sådan... Ja, Lund, lidt Texas ja, der er lidt Texas-agtig? Det har bare en, en rigtig tydelig fornemmelse af hjem. Alle fra Alberslund, synes jeg altid, altså, sådan offentlige uh, personer, de, de snakker altid sådan, du ved, de gemmer ikke, hvor de er fra. Det er altid meget stolt, ja. at man er fra Albertslund. Yeah. Du har gode begynder tider i bare møde. Øh, ja, for helvede mand, det bliver rigtig godt for så dig. Så bliver det ikke næsttid, selvom jeg rapper det til to the bone, ikke? men så bliver det bare Albertslund. Så ja. lyver jeg bare, om, hvor jeg kommer fra. Ja, du, ja når du, du flytter dig Lunden. Til. Ja. Hvor, hvor er du fra? Jeg er fra Lunden selvfølgelig. Morfinhaven. Ja, præcis. Det er der nogen, der kalder det, der hvor jeg skal flytte hen. Jeg tror ja. ikke, vi skal sige det så højt, for så ved folk, hvor jeg bor. Nå, no, ej, fuck. Ja. Nå, ja, Vi går videre. Helen vi snakker jo i det her program om øh, kreativitet om at leve af sin kreativitet eller leve for den. Hvorfor laver man øh, kreativitet? Hvad dyrker man? Du har været på deres talenthold. Du havde lidt forskellige delte meninger om at være der, men altså, hvis vi lige skal snakke om lige rundt en lidt af hvad, hvad føler du at det du har øh, lært derfra som du kan tage med videre? Jeg har altså jeg har lært en masse Især hvor langt man kan komme med en mail og med en rigtig god samtale over noget dansk vand. Bare sådan det der med at bruge sine sociale kompetencer til at gøre folk trygge i sine kompetencer, sine generelle kompetencer. Det er en meget stor del af det, tror jeg. Og det Thrive jeg ret meget i. Føler jeg er glad for, at jeg ikke skal vise dem, hvordan man lægger tal sammen, fordi fyre <laughs> fyre på stedet. Så jeg tager helt klart med fra talentholdet, at man kan leve af en kreativ virke. Man kan udfordre sig selv at bruge alle mulige forskellige måder. Jeg er kommet til udtryk på, tror jeg. Der jeg føler ikke, at jeg behøver at begrænse mig selv, eller jeg har ikke tænkt over min plan B i to år. Altså sådan, fordi det faktisk føles rimelig realistisk, hvilket Men er underligt. Gør det også lidt, at man sådan, altså kommer du til at sådan at hvile lidt på laverbærene nu? Så er det sådan, now you made it. Eller sådan. Mm. Ikke i forhold til kreativitet. Jeg kommer altid til at lave musik med mine venner og tegne. Men det der med at være en del af en mediebranche, så tror jeg, at det kan blive farligt det der. Fordi man skal ikke bære sig igennem noget som helst. Mm. Det håber jeg ikke, at folk synes, jeg gør Øhm, jeg Men kan prøver... du tage os bag, bag om det, for eksempel? Altså, hvor, bliver, du, bliver du borget? Altså de programmer, altså... du har lavet, for eksempel, hvor meget hmm. er det sådan, dig, der siger, Åh, det kunne være syggrinerne, så kommer folk i en studie og giver dem sminke på? Og hmm. sådan. Nej, det er mig, der pitcher det hele. vi okay. samler nogle chefer og pitcher. Laver jeg laver en pitch rundt med fem forskellige idéer, så siger de, okay, nej, what the fuck? okay. Så går vi med den, aktør. og så, så udvikler vi, så skriver jeg manus og finder gæster. Jeg har også en tilretlægger, der hjælper selvfølgelig, og selvfølgelig er en redaktør. Men jeg gør ret meget, det kan jeg også godt lide, jeg godt lide at øh, hvis der er en person, der skal komme ind og sidde foran mig, så det er det mig, der har sat mig ind i vedkommende. Det her, Hvad var de spørgsmål? <laughs> det var netop, hvor meget, hvor meget har du øh, hænderne i og hvor, hvor meget er det sådan, at du får et manus sådan, hey, du skal på det her program nu? Jeg har rigtig meget hænderne i bolledegn. Mm. Altså apropos hænderne i bolledegn, så har du lige en med kaknæst. Yes, jeg så det. er i bolledegn. <laughs> det er heller ender bolde Ja, tør Var det, så, var det også altså, dig, der kontaktede ham og sådan, sagde, skal yeah. vi lave det her i hele tænder? Ja, yeah. jeg er også det er min bror, står du. Men sådan, der var i hvert fald sæt god energi der, det yeah, kunne man godt mærke. Han er sød. Generelt de mennesker, altså vælger, det er jo lidt... Forhåbentlig en forskellig, en spred palette af folk. Det vil jeg gerne have. Men det er også folk, jeg ser noget x-faktor i, som tænker, vent. Det er min udvældelsesproces. Jeg kan udleve min Thomas Blakmann, altså den der. Og ser noget i dig. Kom herind, brugmænd. Hvad kan Karl Knast, synes du? Jeg synes, han har rigtig godt sprog. Jeg synes, han tør at udfordre sine konventionelle måder at samtale på. Altså, han er jo poet, kan man sige. Men han er også skæv på en... Han er et godt maleri på en eller anden måde. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Også folk, en helhed. Der er så fucking mange, der er gode til at synge. Der er så fucking mange, der kan finde ud af at ramme noderne. Altså Men hvis du er en helhed, hvis du er et helt udtryk, så bliver jeg interesseret i en eller anden grad. Karik stiller dig faktisk også et spørgsmål ja. til sidst hvor han spørger, hvis du kunne lytte med på en samtale, hvilken samtale skulle det så være? Der siger du dine forældres samtaler om dig. Yeah. Hvorfor vil du gerne det? Fordi at det der pakker, og de kommer fra Langbordistan, Kudistan, hele vejen til det her land. Og så vil de jo gerne have, at man er en investering i virkeligheden. Ikke? De vil jo gerne have, at man bliver til noget, gør noget med deres offering. På den måde, så tror jeg altid, det er min, det er, det er min øh, målestok et eller andet sted. Når jeg har lavet noget, Sådan, i hvert fald mine forældre, okay, de vil faktisk tænke, Hmm. det er rimelig, det er god kvalitet i Også selvom jeg maler tissekoner og sammen, og de er lidt sådan æde med det. Men der, de kan jo se, okay, hun kan noget. Men de er, bare, er, de bare, de er bare stolte af dig, fordi du, har, du, du er en kreativ sjæl, og yeah. udlever det, du gerne vil. Yeah. Ja. <laughs> jeg tror også, jeg tror, det er nemmere at logge dem til at være stolte af min kreativitet, fordi jeg er associeret med Danmarks Radio også, ikke? Altså, okay. Det hjælper lidt ja. på det. Hvis jeg sad i min egen kælder, så tror jeg ikke, du tænker på samme måde helt, men det håber jeg. <laughs> ja, ja, men det, jeg har lyst til at også bare lige sådan, nu hvor vi snakker om det her, sådan, hvad du laver nu, og sådan, hvad, hvad kunne du godt så, måske tænke dig at leve af i fremtiden? Altså er der et eller andet sådan, fremtidsperspektiv, du har sådan, det der skal jeg lave? Jeg så også i en artikel, at du, du skrev, at du illustrerer bøger. Ja, det har jeg. Ja, også min far forfatter, så jeg har lidt fået en vej ind igennem ah. der. Vi har lidt arbejdet sammen. Ja. Øh, for det er jo en meget anderledes, tænker jeg, sådan kreativ outlet der, end at være nu siger jeg satiriker og, sådan noget, og interview folk Så lige pludselig sidder du og skal male noget. Hvordan Men det? føler det? jeg, jeg gør i samtaler. Altså sådan, jeg læser en tekst, og så laver jeg et billede ud fra den tekst. Det er det, jeg gør, når jeg får gæster også. Jeg læser tekster omkring dem, og så maler jeg et billede. Mit billede om dem, med dem. Det kan jeg rigtig godt lide. Fedt. Ja. Hvad, hvad, hvad har du illustreret? Hvis du har... Øh, du bare lige sådan... Jeg har illustreret en roman, der hedder, Du skal elske at dø. Okay. Ja, det. Og så er jeg nogle, en dæksamling, der hedder Vilde Sandheder. Noget undervisningsmateriale, der handler om gadebørn i Danmark. Gade, ikke børn, gadeunge. Unge på gaden. Så altså, lidt forskelligt. Meget i samarbejde med min far. Mm. Oftest. Ja. Kunne du godt tænke dig at arbejde, nu siger du også det her med, at der er et stempel ved at arbejde i DR. Sådan noget. Kunne du godt tænke dig at være på DR resten af dit liv? Prøv her når du snakker om resten af mit liv og hvad skal vi min fremtid, ja, det, så bliver jeg nødt til at, at det, det i tretten. Ja, ja, ja. Jeg skal ikke jinx. Tænk, hvis jeg ikke lever. Ikke. Nej, nej, nej, nej. Jeg tænker bare sådan, lad os bare sige, ud i fremtiden. Jeg kan godt lide at mærke efter. Jeg håber, I bliver ved med at mærke efter. Sådan det er lidt et kedeligt svar, det her. Jeg kan... Jamen, det er godt. Det er godt. Ja. Fordi det, nu er jeg også den irriterende lærervikard, de der stiller det der. men hvad skal du så ikke have der en uddannelse? Nej, fucking traumatisk oplevelse fra min øh, øh, studievejleder. Ja. Hvad skulle du i fremtiden? Studievejleder, ja. Fuck studievejleder. Det, det kan jeg agere nu. Øh, Helene, skal du ikke have en rigtig uddannelse? Hvad vil du, hvad vil du ja. faktisk rigtig være? Okay, en til en, det var det, der skete. Øh, jeg kan godt lide sådan noget med musik, jeg kan godt lide at tegne, så siger du, det kan du ikke bruge til noget. Det kan du ikke bruge til noget i fremtiden, det der. Okay, øhm, så øh, noget med dansk. <laughs> hvad for noget med dansk? Og engelsk, måske? Så kan du måske blive dansklærer. Ja, fuck. Det er sådan, hele min familie åh, ender i den samme. Okay. Ja. okay. Amen, det, er også, det er også nogle kedelige spørgsmål. Men det er også nogle, man får. Det kunne godt være, at du havde en eller anden der. det her, det skal jeg bare. Jeg vil rigtig gerne udstille noget kunst. noget okay. og tegning. Jeg ved ikke, hvornår. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg har taget mig sammen til at lave flere ting. Mange ting. Klart Så gad jeg godt lave meget mere musik. Så gad jeg også godt, at... Spille lidt. skuespil faktisk. Ja, for jeg kan rigtig godt lide at være vært. Jeg kan godt lide at være en karikeret vært også, som spiller halvt og sådan, bryder nogle genrer og kigger i kameraet. Men jeg gad godt udfordre mig selv med noget rigtig skrevet acting. Ja? Ja. Fedt. Hvad vil du gerne... Altså, nu, nu siger du sådan udstille. Altså, har du sådan noget på bedring, du laver? Altså noget, du sådan arbejder på? Øh, jeg laver bare malerier og tegninger nogle gange, når moden står rigtigt og, ja, og mit ændre okay. liv gør. <laughs> Fedt. <Er det? laughs> Fedt. Okay, jeg kunne godt lige tænke mig at bare lige springe til noget helt andet, mm -hmm. som måske er lidt mere sjovt. Mm -hmm. Fordi du har en video på TikTok, som har 23,4 millioner views. Jeg har også set med 27, har du det? noget. Ja. Har det? Hvad er det for en? De har det til fælles, at det er mig, der viser mine negleløse hænder. Hvad er det med de negle der? Ja, de har virkelig givet mig meget øh, clout på TikTok. <laughs> det er helt vildt. Jeg er bare født uden negle. Det er sådan huller i mine fingre. Der, hvor I har negle, er der bare sådan lidt nogle hullepuder. I kan jo gå ind på min TikTok for at se det, det er rigtigt teaser. Men jeg tror, at TikTok det, det vækker noget i TikTok, fordi det både taler ind i noget forfængelighed, taler ind i noget nail biting, som er sådan noget usikkerhed, ret mange normale mennesker også har. Så det er sådan noget freak show. <laughs> men det er, det er sjovt, fordi det, det, det, jeg tænker også, at der er mange, der ikke vil bruge sig selv i den der historie. Men du bruger faktisk dig selv i den. Hvad har yeah. du tanker om det? Jeg har brugt lang tid på at gemme det på sociale medier. Jeg ikke viste det frem, men jeg tror, jeg, jeg, jeg synes, det er absurd. Altså, jeg er totalt, når min kollegaer spørger sådan, rammer hate dig helt ind? Så har jeg så vist dem den der, de der TikTok-videoer og alt den lort, hvor jeg skriver til mig, hvor, hvor ulækre min hænder er. Det giver mig en eller anden form for styrke at være sådan, ja. Mine hænder er fucking mærkelige. Det er vel også tilbage til den der, du snakker om med at altså fejltale sig og tegne videre, når du har lavet en forkert streg og så. Ja. at dine hænder ser ud på en anderledes måde end de fleste hænder også. Ja. Voilà, here you go. Og i perspektiv, altså da jeg var lille, sagde min far til mig, Helen, du kunne være med i et cirkus. Det kunne give dig muligheder, ikke? Er den måde at tænke. Skudet det er du har seriøst. Kæmpe skud. Han, virker, han, virker, han virker til at være en mand, der virkelig ser øh, altså og potentiale. Også, også selvom det er cirkuspotentialet. Altså, <laughs> men han kan se det. Ja, han er sådan en kurdisk blag mand. <laughs> <laughs> okay, det kan man så sidde og forestille sig derude. <laughs> men hvad synes du egentlig, som det her, sådan for eksempel at være en kreativ person som dig, hvad synes du så egentlig om at bruge sociale medier? Hvad kan det for dig? Jeg kan rigtig, jeg kan rigtig godt lide sociale medier. Jeg har skabt mig selv igennem det i mange år... Jeg har kurateret, hvad jeg skal se, inden jeg fik sociale medier, hvor jeg meget udsat for at se masser af reklamer og medier fra dansk øh, industri, altså bare den danske medieindustri, som var rimelig homogen. Øh, så det var faktisk på TikTok, at jeg startede med at følge budtede, øh, strejkmærkede, behårede brune kvinder. Altså, og det, var, det var sådan en helbredelse, ikke? Så, og det gjorde jeg allerede fra, da jeg var 15 der var sådan, wow, de findes, og folk synes, de er smukke, eller de kan noget. Altså, det var virkelig en sund måde for mig. Er det noget, der mangler, for eksempel, når du render rundt på DR? Altså en sådan... altså, real life ja. strækmærket mærket brune kvinder ja. med hår. Ja, altså talt, der er ikke nogen til at forbere min ryg. Hvad skal jeg gøre? <laughs> Nej. Øh, ja, Så, der er virkelig ikke mange. Det er øh, faktum, at jeg snakker. Lidt på kurdisk, med rengøringspersonalet en gang imellem. Der var engang en, der kom hen til mig og var sådan, Hvis der er du på kurdisk, sagde hun til mig. Så var jeg sådan, Asgajske Molle Adil Tafuma. Det betyder, at jeg er Adil fra Tafus slægt. Så var hun sådan, wow, den her landsby. Så jeg sådan, den her landsby. Så var hun sådan, okay, vi er næsten i familie. Det er altid sådan, den ender med kurder. Vi er næsten <laughs> i familie. Og det er bare altså en kærlighedserklæring, ikke? Ja. Så det, det gjorde mig bare glad. Og så sagde hun til hvor er det rart at se, en af os der, sådan... I dit, i dit sted? Ja. ja. ja. Det, det var derfor, du søgte det, mand. Det var den første uge, jeg startede hey. til, at, holde, at jeg havde det møde. Og så var jeg sådan, det giver mening, det her. Ja, tak. Vildt nok. <laughs> ja. Okay. så Altså, det, det synes jeg... Det, det er nogle vilde historier. Nu skyder jeg også bare spørgsmål efter dig. Så Æm, hvad hedder det? Jeg har også lige en tanke om, du skrev faktisk i et uh, interview med Mediatrends, at du synes, at mediebranchen skal være lidt ligesom sosure, for de har hænderne begravet i andres virkeligheder. Ja. Hvad mener du med det? Altså i lorten, når den er der, når den bliver lagt. Der er ikke nogen undskyldning, du skal bare derud. Det var også lidt noget, jeg havde regnet med, at man gjorde mere faktisk, inden jeg kom ind i mediebranchen. At man var ude der, var det skidt lidt mere. Nu arbejder jeg heller ikke i nyheder, eller rapporterer særlig meget, men jeg kan godt lide at drage, Rigtig meget inspiration og bare virkelighed fra virkeligheden. Det skal, men når man sidder ind i den der boks, altså Medie, Danmarks Radio ligner jo ved, altså, står, I ja, ja. betonklump, altså så kan man godt blive rigtig fjern, også fordi de ligner skulle hinanden, og det er noget af et ekkokammer og godt være, at folk siger, at Danmarks Radio er rødrev rev, det er de også nok okay, Ellers tør de bare ikke at sige til mig, hvis de stemmer noget andet end enhedslisten. <laughs> altså, no, det er helt vildt. Lad os, lad os snakke meget mere om det efter uh, lidt uh, Alabama Shakes. Du øh, lytter til med noget på spil. Sæson 4, afsnit 8. Og øh, vi har Helene Erdem i øh, studiet. Og jeg er øh, både lærvikar og studievejleder i dag. Fordi vi snakker selvfølgelig om øh, kreativitet. Og vi har også lige snakket om det kedelige, det der med uddannelse og alt muligt. Vi fik faktisk ikke lige afsluttet den der med historien Den der med at have hænderne helt nede i, i, lorten, i andre i andres lort, i andres virkelighed. Hvis journalister derude, der måske lytter med, eller folk, der sådan lever af at formidle andre sådan historier. Hvad, hvad synes du så, at de skal lære af netop det quote, du lige sagde der, inden vi, inden vi hørte musik? Jeg, jeg synes, det er så flot, når folk kan komme rigtig tæt på andre mennesker. Og jeg synes, det er socioassistent, der er bare et eksempel på en type menneske, der har det empati i livet, at det vil så tæt ind på et andet menneske. Altså, øh, jeg tror... Jeg håber, og jeg vil gerne opmuntre folk i mediebranchen til at have samme form for indgangsvinkel eller ture at opsøge folks liv. Det er der mange, der gør selvfølgelig. Altså, jeg skal ikke stå her og spille heliko-agtigt overhovedet på nogen som helst måde, men jeg, er, jeg respekterer bare rigtig meget den måde, at standard er til stede med hænderne i lorten. Ja, så det der med at være ude der, hvor det sker... Altså ikke sådan sidde foran en computer og sidde i sit eget lille ekokammer og øh, være sådan en, en, øh, en skrivebordskriger. Øh, det er jo i virkeligheden det, dit job er øh, som journalist, eller at repræsentere en virkelighed, som er virkeligheden. Jeg kan godt blive skuffet, når man bliver siddende ind i en kæmpe boks på arbejde og læser sig frem til historier. Der er noget med at give folk øh, mikrofonen, så de selv kan fortælle. Det, er, synes, mm. det gør de meget bedre nogle gange, altså, så der er også det her med bare at sådan, øh, ja, læse om øh, et eller andet, en eller anden persons historie eller et eller andet emne, og så skrive om det, i stedet for at sige, lad os tage ud til de her mennesker eller den her person? Eller... Ja, det tager selvfølgelig mange flere. Og nu er det mig, der er ved at dø, eller <laughs> du <Det> smitter. <clears throat> det kræver selvfølgelig mange ressourcer, at skulle ud og snakke med folk i virkeligheden. Jeg tror bare godt, jeg kan lide at høre, jeg kan godt lide at høre andre mennesker høre sig selv snakke fordi de opdager ting omkring sig selv. Når man giver folk taletid, hvis du tager ud til en socioassistent og hører dem snakke om deres liv og deres erhverv, så kan man lige pludselig mærke, hvad der giver mening for dem i deres liv. Og det går op for dem, og det skaber værdi for dem og folk, der lytter med, tror jeg. Mm. Det er Æh... klart, det er det, man siger, at det... Ja. Det der det. Jeg elsker, når folk snakker om sig selv. Jeg ved ikke, jeg kan... fordi så giver det mig flere brikker til mit billede af dig. Ja, så altså sådan hvis man mærker en person, som virkelig er ægte omkring ja. det, de laver, eller nogen, man ikke, et eller andet... Også hvis de fucking hader at være socialassistenter. Den ja, ja. historie er virkelig fint. Altså... Ja, ja, ja, præcis. Jeg elsker at finde folk, der er gode til at hvis ja, Og hvis du godt, det allerede dengang, hvis, hvis, hvis vi skal prøve at, og, at hive det lidt tilbage til den der studievejleder, vi, vi var inde på før, ikke? som sidder og nok anbefaler en universitetsuddannelse eller et eller andet... Vidste du dengang også sådan, jeg er stadig på, at der er noget i nysgerrighed øh, i andre mennesker, jeg gerne vil udforske og jeg gerne vil gøre til en profession? Hvad var det, der gjorde, du ikke var sådan, fin, fint, jamen, så må jeg jo tage den der uddannelse? Men det, det gjorde det jeg. Det gjorde du så også, ja. ja. Og det var også derfor, jeg studerede øh, kulturmødestudier, kommunikation og sociologi på universitetet, fordi jeg var sådan, jeg skal bare høre folks indvold eller sådan på en eller anden måde have en indgang. Men det gør ikke det samme? Jo, men øh, jeg vil hellere sidde face to face, kigge ind i dine øjne, end jeg vil læse en eller anden rapport om noget, de har fundet ud af om en gruppe mennesker, øh, tror jeg. Det, det, det, det, jeg tror, jeg lever rigtig meget mest, når jeg er helt sat på. <lødselig> det lyder så fucking... Nej, det er fedt. Ja. Yeah. Det er fedt. Men altså, gjorde du nogensinde studierne færdige? Eller? Nej, det var, så kom jeg ind på Talenthøjde. jeg ja. havde næsten en bachelor. Næsten en bachelor. Jeg manglede lige syv, men, syv måneder eller sådan Men noget. du har været der og oplevet det. Og kunne du finde på at vende tilbage til det um, studie, eller til noget lignende? Ja, DTU ligger lige ved siden af Danmarks Radio. Og for, der er sådan helt almindelige studerende, der går forbi mig hver dag, når de skal på studie. Og jeg tænker nogle gange, det kunne have været mig. Eller øh, jeg kan godt mærke, at jeg føler mig troet i min... Øh, akademiske kompetencer. Jeg har også en kæreste, der er meget dygtig, universitetsstuderende. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke selv opsøger Google Scholar <laughs> så meget. <laughs> og jeg er bange for, at øh, miste flere hjernceller, som tiden går. Er du, er du simpelthen bange for at blive mindre klog af det arbejde, du har nu? Øh, ikke mindre klog, mindre akademisk. Mm, okay. Mindre øh, læst. Sådan, jeg kan virkelig ikke lide at læse. Det er også fordi, min farforfatter og fiskerens datter spiser ikke fisk, men jeg kan ikke lide at læse, så jeg skal have nogen til at tvinge mig til det, eller nogen til at sige, at det her er det rigtig godt, gør det faktisk. Anbefalinger øh, til læsning. Ja, der er mange måder at opsøge viden selvfølgelig, men jeg trykker bare ikke på den YouTube-video. Ja, det bare, <laughs> det. Okay. Er, er der noget nervøsitet i, at, at showbusiness og sådan hele det her medielandskab, og sådan noget, det måske også er et sted, hvor at man ja, kan blive skiftet ud, eller at man lige pludselig kan gøre noget forkert, og så var det ikke fedt længere, eller et eller andet? Har du bekymret dig om sådan nogle ting, eller fyrer du den bare af? Jeg prøver at have et ret afslappet forhold til det, fordi jeg har haft de her scenarier i hovedet, tit sådan, hvad hvis jeg ikke bliver forlænget? Det kan jo godt ske på DR, så nogle gange, at man ikke... Er du okay? Ja, ja, ja er jeg, du... jeg står bare og... og... <laughs> <laughs> det er presset. Mit øje... Så... Du ligger i dit ansigt? Jamen, det gør jeg. Altså, mit, mit, men det er mest mit øje, og så min næse, den er lidt uh, fucked. Men altså, vi er okay. Vi er okay. Bare fortsæt. Jeg, så stiller jeg mig herovre i hjørnet. <laughs> øh, jeg prøver ikke at, øh, prøver ikke at øh, give det al min øh, åndelige magt, eller hvad man siger, om jeg har et job den ene dag eller den anden. Det er ikke derfor, jeg er succesfuld som menneske eller har værdi. Og jeg jeg elskede at være lærer, vi har på en friskole. Det ville ikke være et tab for mig at jeg skulle gøre det igen. Det gav mig så meget liv. Øh, så på den måde tror jeg også, det er godt ikke at have en frygt over for mediebranchen. Øh, du skal ikke være desperat for den, du skal ikke slægte den, den har ikke brug for. Der er mange, der gør det, den har ikke brug for mere. Jeg så hvis det bliver opsagt i morgen, så kommer jeg stadig til at være kunstner og tegne mine tegninger. Sådan, der, der kommer også et råd der, føler jeg ja, øh, det ud. <laughs> ja, man, skal ikke, man skal ikke være en øh, nu jeg lige bruge men altså være lidt en luder for det der. Altså ja. sådan, altså er simpelthen ja. altså prøve at søge det der, bare for at søge det. Ja. Man skal også, øh, altså, eller du, jeg, os, vi skal, man skal ligesom leve i det der, man gerne vil, måske frem for at søge et eller andet, hvor man tror, at man lever i det. Ikke? Ja. Det er godt virkelig et abstrakt. Men det er lidt en tilbagevendende ja. ting, synes jeg, i alle de gæster, vi har haft i studiet. Det er altså det der med at gøre det, på grund af det, man laver. Altså, selvom man måske kan være ung og aspirere efter at lave det, du laver, Elin, så kan man måske have for meget det mål for øje. Altså, jamen, jeg skal jo, du ved, hun lavede videoer for P3, det skal jeg også. Så, eller sådan. så kan man hurtigt få sat sin succes op mm. på et eller andet. Altså, jamen, jeg skal klare den. Det har og så begynder ikke... man at gøre alt, hvad man kan for, at det sker. Ikke? Jeg har kigget rigtig meget på kendte menneskers aldre. Ja. Når de lavede visse ting, og været sådan, fuck, okay, jeg, det er for, jeg er for gammel til Disney Channel nu, videre, og hvordan kan jeg? Altså, det, det kan man ikke. Det er jo totalt, det, det, det kvæler dig selv jo. Altså. Og det er vel også typisk, altså, jeg tænker, at din tilgang for eksempel også, hvor du embracer fejlene og alt sådan noget, det, det er også det. det, der er med til at gøre det, du laver, så interessant og unikt, at fordi du måske ikke er så bange for... Øh, at, at, at nu, nu er det Danmarks Radio, jeg skal gøre det ja. sådan sådan, eller jeg skal gøre det ordentligt, eller...? Nej, Danmarks Radio har brug for, at der ikke er et fint, rent skrevet manus og stramme rammer, og de er generelt ret dårlige til at tage chancer mm. og risikere, at noget falder til jorden eller måske blomstre, fordi det gjorde noget andet, ikke? Altså, så jeg håber, jeg kan presse lidt. Hvordan har du oplevet det med de ting, som du har pitchet? Altså for eksempel i Helins Hænder, eller hvad hedder det nu, der hvor du laver venner? Jeg kan ikke huske programtitlen på det. Helin bliver venner med. Helin bliver venner med, og så navne efter. For eksempel politikere, jeg synes den med Janne Jørgensen, Uvelbæk og Claus Bonderm var rigtig sjov. og Også meget akavet, Det kan man se YouTube. Men har du følt, at der har været stol på, at hvis det her fejler, så er det okay? Eller har det været meget sådan styret? Det har overhovedet ikke været styret. Jeg har et manus, som i virkeligheden bare er spørgsmål, som jeg ligger ved siden af mig i papirformat, hvis jeg skulle mangle noget at snakke om. Men jeg går rigtig meget med det, de kommer med, og giver mulighed for, at en ny samtale kan opstå. Så på den måde er der nogen, der tror på, at det er meget ansvar, når jeg går ind og, altså, skal mm. lave noget, så tror de på, at Helen kan godt klare det, eller sådan, at Helen skal nok et eller andet... Det kan godt give noget, et forventningspres, men så skal man læne sig tilbage i sådan af også content. Ja. Faktisk rimelig vigtig content nu til ja. dags, føler jeg. Folk bruger det så meget, og det, det, det er næsten sådan, at seeren mærker det bedst egentlig. Ja, helt klart. Ja. Jeg, jeg læste faktisk en. Jeg gik ikke huske hvem, men en eller anden uh, TikToker amerikanske tiktokere, som med vilje puttede sådan en stavefejl og sådan noget ja. ind i sine captions, fordi ja. så skrev folk en kommentar, og så giver det større engagement. Og blablabla. Ah, nu har jeg luret dig. Ja. <laughs> ah, okay, okay, I see, I see. For jeg vil lige ved at skrive til der derforleden. Jeg tror ikke, det er sådan, man staver til det der. Er det med vilje nogle gange, du staver lidt forkert? Nej, det er, jeg har faktisk ikke Nå, gjort det okay. med Ej, okay, det er en lige, så han er ordblind. Ja. Ej, sorry. <laughs> Nå, der var bare noget, hvor jeg var sådan lidt, what the fuck, mand? Okay, jeg, jeg lavede sådan en lille en story, hvor der var nogle øh, om, at vi skulle snakke med dig i dag. Uh, yeah. og, det, og, og der kom et par spørgsmål, og øh, der er også et, der er meget mærkeligt, vi kan lige starte med det. Bare lige baggrund. Jeg lavede en Instagram-story. Det har jeg faktisk gjort til nogle afsnit. Det er det første, og måske det sidste, det ved jeg ikke. Så bare det var så sjovt, selvom der lige var nogen, der kendte dig, der ville stille et spørgsmål. Og så er der en, der hedder Nana, der har, har stillet mig et spørgsmål til dig, hvor hun skriver, hvad hendes yndlingskat hedder. Hedder hun Nana Larsen? Ja. Det er min veninde, og hun har en rigtig sød kat, der hedder, der hedder Blackman. Okay. Så so shout-out, ja. Nu fatter jeg det. Okay, også en shout-out er... til Blackman. Hva... Ja, hvad sker der for Blackman? Du har med med Blackman? Oh, er... Jeg ved ikke, om det er sådan et fædre eller ah. om det er eh, poetisk sprogbrug, eller... Ja. Sådan noget vanvittig kreativitet, sådan noget. Uah, uah, uah. Ja, det er ja. jo sindssygt. Det er ja. jo vanvittigt. Det er jo... Ja. ja, okay. Det kan bare godt lide, når vi har... karakter. Ja. ja. ja. Og man er sådan, Åh, oh, det vil jeg... Dig vil jeg gerne lytte til, eller ja. sådan. Så er der også et andet spørgsmål fra en, der hedder Cecilie. Og det er faktisk, I tråd med det der med, for eksempel i Helens Hænder. Øh, hun spørger, har hun nogensinde følt, hun er gået over grænsen i et interview? Ja. Okay. Men det synes jeg også er en public service. <laughs> <laughs> øhm, også fordi, jeg, jeg, jeg, det, i, i Helens Hænder har jeg gjort mig ud af at skabe altså et safe space i en eller anden grad. Fordi jeg beder folk om at dele ud af deres følelser og liv. Så det gør folk også bedst, hvis jeg udstiller mig selv. Så jeg er gået meget ud over mine egne grænser med informationer, jeg giver. Men det er også noget, jeg føler er nødvendigt, og derfor retfærdiggør på den måde. Jeg, synes, jeg føler lidt, at jeg er allemands -eje. Altså sådan TikTok, Kina, I ved alt om mig. Altså, ja, det er fint nok. Jeg, er, jeg, jeg ejer ikke mig selv. Altså, hvad skal jeg også bruge det til? Jeg har nok ting. Er det ikke det? Men, men hvis du siger, at du for eksempel skal skabe det der safe space og sådan noget, hvordan harmonerer det med at uh, gå over grænsen, så er det okay, eller hvad, hvad gør du efter sådan et interview? Er du sådan, hey, sorry? eller? Altså, jeg går over mine fedt? egne grænser. for ikke andres? Jo, men så sørger jeg for at være sådan, vi klipper det ud, bror mand, bare roligt. Mm. Sådan, at jeg kan se på dit ansigt, det havde du ikke lyst til. Okay, vi kan godt gå et andet sted. Jeg kan godt lide at presse, trykke på, og så skal man selvfølgelig read room. Kan vedkommende tage det. Det er meget forskelligt, hvad folk kan håndtere. Og nogle gange er det sjovt, hvis de ikke svarer heller? Fordi så man sådan, det svarer nok i sig selv. Eller måden, du lige blinkede der, eller gav tilbage til mig. Er det, så, altså, ja. okay. der, der er ikke nogen regler rigtigt for det. Men øh, jeg, jeg, vil, jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er særlig konfrontatorisk. Jeg vil hellere have, at folk har tillid nok til at give lidt. Og lige et sidste spørgsmål. Sidder du fast i en rolle, som den modige og sjove hele Det er interessant, at de siger modige. Fordi jeg føler ikke, det her er specielt modigt. Noget af det, jeg gør, der er mange andre journalister og typer, der gør alt muligt andet. Vildere tager ned i krigszoner og så videre. Det er ikke en øh, rolle. Det er faktisk rimelig meget, jeg er bare på stivider-agtig. Sådan intensified. Jeg er ikke det meget nysgerrig. at når du, mens du er i gang med at svare på mit spørgsmål, så bliver jeg interesseret i et nyt spørgsmål, og så er det, det er meget overvældende. Jeg har, jeg ved, jeg er ikke diagnostiseret med ADHD, men jeg har masser af dejlige venner, der har det. Så det kan være, at det har smidt af på mig. Uh. <laughs> så sådan, jeg, jeg tror bare, det er ikke fake. Ikke det, sådan, jeg er bare interesseret. Og dem med ADHD, de minder om dig? Eller? Nej, men sådan, jeg, har, jeg har et par venner, der har det, hvor vores samtaler vedkommende er tre år fremme i en anden samtale med mig. Og det bliver jeg vant til på en eller anden måde. Så jeg pingponger mellem tre samtaler i forskellige egentlig. Det stimulerer mig. I love noget it. abstract interstellar metaverse <laughs> shit det her. Og nu skal vi høre noget musik. Og så har vi lige et lille kvarter med nogle uh, gode råd. I Du lytter til med noget på spil. Det er sæson 4. Vi er nået til den øh, sidste rubrik, det sidste kvarter. Hvis du hører podcasten, så tænker du nok ikke så meget over det. Hvis du hører radioen, hvor du vil, klokken er blevet mange... Tak, fordi du bliver med os. Gå i seng, mand. <laughs> Klokken er lidt i 11. Er du sindssyg? Jamen, du skal lige blive hængende til de sidste gode guldkorn fordi det her, det er altså... Øh, Så skal du også i seng. Det sidste, vi skal ind på her. Det er gode råd yes. og øh, helien. Du må have øh, nogle gode råd til folket. Jeg er ikke sikker på, at du lige har skrevet dem ned eller tatoveret dem øh, ned ad ryggen, men øh, mm. du har sagt nogle gode ting øh, indtil videre. Mm. Jeg har meget det, der er vist om, ikke? Helt vildt. Så det har du. Gammel, forstår du. Ja. Altså, jeg synes, hvis vi lige skal sådan bare lige spike the conversation, så har du sagt sådan noget med, det der, jeg synes, der er noget interessant i det der med at tage pauser i at tegne. Ja. Kan du lige prøve at uddybe det der lidt igen? Altså, sådan, hvad er det, du gør med det der tegning der? Øh, jeg tror, hvis jeg har været ude i en eller anden social konstellation, hvor jeg har følt mig ubalanceret på arbejde, så kan jeg godt mærke, at jeg skal hjem og så skal jeg lige finde frem til, hvad er det, min streger, Hvordan, hvilken retning er det, jeg vil gå. Så på den måde tager jeg pauser fra andre, og ser mig selv udefra, og så ser jeg mig selv bare i på et papir, tror jeg. Ja, det, du sagde også, at det, det du var, du var, du var meget det? meditativt, ikke? Jo, det er det jo. Mm. Det er altså kunst af terapi, om, om du er god eller dårlig, eller, altså, Så det er både terapeutisk, men det er også en måde at huske, hvem jeg er på... Ja. Det er, lyder som en fuck... Ej, man fuck, fuck. <laughs> er vi, det, det, altså, vi har jo altså, inviteret dig herind af en grundiv. Det, det er bare model, ikke fordi, så skal... gangst snakken der, forstår du? <laughs> <laughs> sådan der, når det kommer til på Slund, de kommer til at tænke sådan der. <laughs> vi sender det til alle i Albert her. <laughs> Nej, jeg bliver bare generet, fordi det bliver ja. så dybt. Og kunstnerisk og øh, jeg hader, Jeg hader, når kunst ikke er tilgængelig, at man prøver at snakke i baner abstrakt... Det, okay. der, der kan være okay. noget svært i det der, synes jeg også, med kreativitet. Og det er måske også det, vi prøver lidt at nedbryde her. At der er den der ting med, med kreativitet, det kan være den der gave. Altså, yeah. Gud, du er kreativ. den gave, du har fået. Sådan. Og samtidig så synes jeg, at det kan være provokerende, hvis man sådan er, jamen alle er kreative. Yeah. Det synes jeg også kan være lidt at negligere, hvad det vil sige at være kreativ. Der er nu engang noget med, kreative mennesker har en tendens til at observere og prøve at oversætte de ting til, til et eller andet. Men er det sådan at det er en decideret gave, det er jo noget, man vel arbejder på. Og... Ja. ja, det kan godt være lidt et des, hvis man faktisk siger, at oh, du har talent. Ja. Sådan jeg har også øvet mig. <laughs> Men har du altså Hvad, hvad har du gjort der? Og så altså, har du sådan, føler du bare, at du har talent, mm. eller har du virkelig sådan fremprovokeret det og sådan øje? Jeg tror, talent for mig er det der med, der er noget, der har valgt dig. Eller det lyder også igen meget spirituelt. eller sådan spituela. Der er en grund til, at jeg er blevet ved med at gå tilbage til tegning. Det er, fordi jeg kunne mærke, at jeg føler mig autentisk mig selv i det. Om det er tidlige erfaringer i min barndom eller oplevelser med andre mennesker i kontakt med min kunst, det kan godt være. Men det er i hvert fald der er noget udefra, der har gjort, at jeg har tilvalgt det gang på gang. Fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke lide at øve mig på alt muligt, faktisk det meste. Så at jeg har valgt at øve mig på det, det er jo fordi, at jeg kan mærke en forbindelse til det. Det, er det talent så? Altså, eller, det ved jeg ikke. Jeg forstår ikke det ord. Nej, men det er nemlig også sjovt jo. Og det er også derfor, vi sådan introducerede dig lidt som det der talent. Og det er også derfor, det der med ta DR's talenthold. Det kan også godt være så lidt, okay, er I så sådan nogle specielle mennesker, der sådan svæver rundt sådan lidt over jorden, ude på indre gade, i? Men er det ikke det destruktivt, ærligt talt? Det er jo så uddansk jo. Det er jo så amerikansk. Er det det? det jeg føler, at det der med, at der er nogen, der er hedder over andre, og der er nogen, der er the også. chosen ones. Jamen, det skal der vel være. Der er jo nogen, der skal ind. Og så er der nogen, der må ud, jo, ja, kan ja, man sige. Ja, ja, ja. ja. Men du er jo at sige, du kan ikke opnå det her. Og alle skal jo have lige adgang til alt muligt. Er det ikke derfor, vi betaler, betaler skat og hedder hinanden for det? Altså... Ja, det er meget uddansk talentholdet. Du, du nævnte faktisk før, du, du sagde i starten af den her podcast, eller den her, det her radioprogram her, du spurgte mig, om Næsved ligger i Jylland. Ja. Var det fordi, min spørgsmål var sådan lidt... Fordømmende, eller... Du var sådan, er du ikke bange for, at folk dømmer dig, hvis du lægger ting ud? Morten, er du ikke bange for, folk hvis du spiller så meget? <laughs> Men det er noget, du selv går og frygter, eller hvad? Nej, det var egentlig bare, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der går med de tanker ind i hovedet. Ja. Og er bange for, for eksempel, hvis man viser noget, man er stolt af, at det er faktisk ret svært for mange mennesker. Det kræver ret meget mod, og det er også derfor, når jeg for eksempel ser din TikTok, eller ser for eksempel på noget af det, Morten har lavet før i tiden, så tænker jeg også, der er nogen, der har hvilet i og vil lave et kreativt produkt, og så bare har gjort det. Det er der fandme, mm. det er der fandme mange, der ikke tør. Stick with it, ja. Yeah. Det er ja. rigtigt. Ja. Øh... Så det var ikke for det var ikke sådan for at lave Jantelov på øbæk ja, 2 der. Det var eller er, er Jylland Jantelov er det sådan al i med? Det er, er, er yder ikke meget sådan ej, så blev du er ikke specielt sådan. Det er i hvert fald lidt mere øh, jeg ved ikke. ja, sådan øh, være tendens til er... <laughs> at, at være lidt mere uimponeret alle de jøder jeg ja. kender jeg i hvert fald. Ah, yeah, okay. ja, okay. Og hin derunds ge sku det ikke spille smart. <laughs> er det ikke sådan? <laughs> jeg ja, vil også de, de, de sige det selv højt, altså sådan at det er fint nok ja. det sygeste måltid så sådan ja, det smagte godt. Men og yeah. det var også fint nok, du må sikkert lære rigtig meget af. Nu sagde du lige, stick with it, ikke? Det synes der er noget interessant i det, i form af, når man laver alle mulige forskellige ting. Ja. Yeah. Du tegner. Ja. Yeah. Du skriver. Ja. Yeah. Du laver fjernsyn. Tempo. Hva ah. Hvordan vælger man, hvad man så skal stick with? Altså, du snakkede tidligere om det her med, at du føler, at det kunne kombineres, fordi din tilgang til at tegne er også din tilgang Didi. til at, at lave programmer. Så du føler egentlig, at du... Du er det samme. Det er de færreste kunstner, der har en, et middel, eller et uh, medie, eller sådan uh, formidler sig på. Jeg tror, min far har gjort det, at han har skrevet. Det, det eneste sådan rigtig kreativ, han har lavet. Og jeg har altid tænkt, fuck, hvor vil jeg gerne have, at mine forældre passede mig som en eller anden russisk atlet til en ting, klaver bare det, fordi det giver noget klarhed. Men jeg tror også, det giver uh, forstoppelse, eller sådan en form for... Jeg gider ikke at være illiterate, altså sådan, jeg vil ikke være analfabet, hvis jeg kan bevæge mig på forskellige grene, forskellige kommunikationsformer, så vil jeg helst. Og så kan det være, at jeg er svag på mange og ikke stærk på én, men så kan jeg i det mindste nå lidt ud til for flere mennesker, tror jeg. Ja. Jeg synes i hvert fald, der ligger et godt råd i det der med, at, det, at du siger, at, at i vores verden nu om dage, så kan du ligesom godt være multikunstner, og det er én, yeah. én kunstner stadigvæk, og det kan folk sagtens ikke abstrahere fra, men forstå. Ja, og det er jo fordi, der er så meget øh, identitets, skulle jeg sige politik, men identitetspræg i kunst i dag. Det er mere personen, vi køber, ikke også det hele pakken. Det er den identitet, du gerne vil være en del af. Så det er nemmere, ja, at købe ind i alle de her forskellige verdener, når det kommer fra en source. Og, ja. det, og det er rart, at den source kan have forskellige smag. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, fordi nu har vi lige fået et par gode råd og sådan noget, og vi, vi skal snart øh, til at runde af, og alle de her ting og sager, som er sådan helt øh, formalier, men altså, hvad er det med Albert Slund og sådan kreative <laughs> mennesker egentlig sådan? Jeg føler, der er mange, der sådan kommer ud af den der by og sådan... Skal vi tage listen? Sådan, sådan. Ja, ja, lad os gøre det. Skal vi tage listen? Kom med den. Okay, Suspekt, normalt. Anden. Åh oh, ja. Uh, Heller Duf, det ved ikke, om jeg er et rygte. tror jeg ikke, som er på. Winnie Who. Jim Lyngvild. What? Pff. Ja. Jeg er rimelig han, sikker. Han bor skudt der på Fyn nu. Ja, det mener jeg så. Jamen, ja, det, det er jo ikke, ikke foredraget, at han så... Det øh, altså, kan fra men, altså, men, Han han, han fra Albertslund. Men det kan også være, vi bare har for meget selvstød. <laughs> <Sådan>. <laughs> <laughs> bare rapper alle. Både i mand. Hun er færdig. Nej. <laughs> men det virker, det virker samtidig til, at der er noget Albert Albertslund i dig, som lige så snart, at det bliver en lille smule ømt, eller en lille smule ægte, eller en lille smule et eller andet, så bliver du generet, og så øh, skal okay. du sige øh, en eller anden Albertslund-accent. Det interessant så, øh, observation, ja, ja, ja. Så der er noget, øh, der kommer kunstner ud af slund, men de har svært ved at indrømme, at de er det, eller hvad? Nej, jeg tror, jeg laver den der accent, fordi jeg, jeg kan godt lide den karikatur, der kommer fra Slund. den der fra gaden. Øh, også fordi jeg overhovedet ikke er det, jeg er fra sådan en parcelhuskvarter, ikke et samfund, Parcelhus <laughs> i sådan en all-white neighborhood, totalt assimileret. Altså sådan... Så dem, jeg har mødt, som er sådan, det er jo dem nede ved kanalen i Alberslund-centret, i centrum, der står de der boys. Og, og så kan jeg jo kamuflere mig nogle gange med den stemme. Så kan jeg sige, åh, oh, det der Haru... Haru... Det der Ju, forstår du? <laughs> det skal jeg ikke sige. <laughs> jeg, skal lige, jeg skal lige sige, at Jon visker mig lige øret, at Jim Lyngvild er vokset op i Albertslund, ja. men født i Holbæk, men vokset op i Alpes okay. oh. ja. Det gør noget ved et menneske, så er han undskyldt. Ja. <laughs> det gør noget ved et menneske. Det gør jo et eller andet ved et menneske. Var der egentlig flere på den liste, vi lige skulle høre om? Eller? Æ, de danske hører kender jeg ja. ja. Er det dem, der laver de der ølsange ja, og sådan noget ja. musik? Fuldstændig, ja. ja. Jeg har gået på gymnasiet med dem, ja. jeg er meget stolt. Okay. Asger, nej, ikke Asger Jorn. En eller anden men er der, er der er det sådan, at da du gik i skole og sådan noget i Albertslund, er der så sådan en meget samling af kreative mennesker? Eller sådan, er, er, er, er, hvad kommer der derudad? Fordi jeg synes, der er et eller andet med, at du sådan snakker om, at der er mange, der sådan, du ved, laver alt muligt og fremgrupper alt muligt, også måske fordi man har haft det lidt hårdt ud i Albertslund. Eller et eller andet. Ja, men det er for det meste de der rødstrømpe kvinders børn, øh, som får lov til at gå på kreative skoler og vælge, tilvælge kreative linjer. Jeg gik på musik A i gymnasiet, og jeg var den eneste indvandrer, fordi det kan man ikke blive lærer advokat af, vel? Men det var, fordi mine forældre anerkender kunst som værende værdifuldt, ikke? Altså, der er jo en fantastisk musikskole, der, der er den her musiklinje, vi har forbrænding, som er et spillested, billedkunst, og så er der masser natur, jeg tror, at når man sidder længe nok ude i den tur, så skal man nok få noget inspiration. Så skriver man et eller andet. Det, det. <laughs> jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg må spare en lille smule ind til det her med læge og advokat, fordi det, det er nemlig måske også en ja. ting, man hører meget. Ikke? Mm. At, at ligesom at især øh, måske sådan, øh, hvad det siger, anden generations indvandrere i øh, Danmark, deres forældre er kommet hertil, vil gerne have, du snakker også tidligere om, at du vil gerne gøre dine forældre stolte og sådan noget. Mm. Tidt hører man om det der, at du skal blive uh, tandlæge eller advokat, ikke? Ja, det giver mening jo. De vil have hans forsikring, du har været en investering, de har offret at tage sig langt for, for din fremtids skyld. Men er det derfor, at der måske også er færre, der så bliver kreative, eller ja. i hvert fald ude i mediebilledet, eller hvad? Det er helt klart øh, en del af manglende, manglende diversitetsprogram. Så der er nogle problem. advokater derude, der bare i virkeligheden er mega fede kunstnere? Helt sikkert. De kan alle sammen synge. Altså, jeg har masser af fedre, der kan spille sas, sådan kurdisk-tyrkisk guitar, og synger fucking godt til alle Men de håndværker, eller noget, der kan oversættes til kurdisk, ikke? Altså, de findes, men det handler også om, at det ikke bliver tilvalgt, fordi det er ustabilt. Altså, mm. det er, at være kunstner er jo mindre at du fucking til altså, sig. Så skal du sikre dit, de næste tre måneder, eller sådan hele tiden holder i gang, og hvis du kan have det der ABC-familieliv forløs, når du er 19, <laughs> når du 22, så skulle du være stabil jo. Hvad vil så sige til din øh, lillebror eller søster i en mere overført betydning her? Jeg håber, at min lillebror fratager sig noget ansvar som mand. Den eneste mand i min flok, så har han øh, påtaget sig meget ansvar, og jeg tror, der kommet sådan en, en underliggende idé i det med, at øh, man skal Pas på familien, eller tage et, have et stort ansvar for, når de bliver gamle, mine forældre, så er det hans skuldre ikke. Så han har han er blevet voksen rigtig hurtigt, de har fået en dejlig uddannelse, og øh, er virkelig dygtig bygningskonstruktør. Har fundet en dame, sådan der er styr på det. Jeg håber, at han øh, slapper af og tager sine pauser. Jo... Men, og, og hvad med den, den, øh, den sjælelige bror eller søster derude, som måske også er øh, kurder og øh, kreativ, som kan stå med den der, øh, du skal være advokat, hvad skal de gøre? Nej, nej, de skal ride bølgen lige nu. Altså, sådan, der er brug for, sådan, de vil gerne have, hvis du er brun og kan synge, og, og kvinden ride bølgen, søster, sådan, de, vil de vil have det, udnytte det seriøst kaster ud af du sag i sagde tidligere at måden i startede jeres samarbejde var at du sendte en video til Morten på Instagram. Instagram. Ja. Og så startede det. det så begyndte jeg at snakke igen. sammen. Ja. Det der med at række ud til folk og gøre noget så autentisk som at sende en video mens man følger tøj eller hvad var det du ja, var. Jeg stod bare i et vaskeri. Ja. ja. Ægte, sådan, jeg tror at det er grænseoverskridende for mange i vores generation, øh, fordi vi er vant til at gemme os. Men... Det der kan jeg rigtig godt lide at slutte på. Ja. Vi er faktisk øh, færdige nu. Jon har lige visket mig i øret, og vi skal, vi skal slutte lige om lidt. Jeg kan rigtig godt lide det der råd, du gav lige der. Og jeg kan også godt lide det der med at snakke med fremmede på busstopsteder. Mm -hmm. Det synes jeg, man skal huske at gøre. Mm. Og så også kontakte en, en, man tænker kunne være en, en god ven i fremtiden øh, på Instagram via en video. Det er et kompliment. Uh, Helene dem. tak fordi du uh, var med i med noget på spil af Silo. Tak. Ja, og tak til Morten og tak til Jon, der uh, finder ud af, hvem uh, Jim, eller hvor Jim Lyngvild er vokset op <laughs> henne. Og uh, ja, tak til elever og Studenterkooperativet, og så uh, ja, så ses vi næste episode. Afsnit 9.